mely kizárólag a jégbevájt sarkvidéki kutatóállomásokra jellemző, emberi veríték és olvasztott fókazsír áporodott halszagát elegyítette. Valamiféle kenőcs enyhe illata kelt birokra, a hó és az izzadság áztatta prémek dohos kipárolgásával. A levegőben odakapott zsír és kutyáktól származó állati, de nem kellemetlen szag fanyar keveréke terjengett. A gépolaj átható bűze élesen elütött a ruhákétól és bőrfelszerelésekétől. Érezni lehetett azután az emberhez és a környezetéhez, kutyákhoz, gépekhez és főzéshez tartozó összes szagon keresztül is valami mást. Egy illatot, mely különös volt és hátborzongató, egy idegen illatot a gépek és a földi élet aromái közt. Igaz! Ez a szag is valamiféle élő lényszaga volt. Az asztalon heverő vízhatlan vászomba bugyolált, zsinórokkal összekötött, micsodából áradt. A csomagból lassan csöpögött a víz a súlyos asztallapra, s a padló deszkákra, félelmetes hatást keltve a csupasz villanyégők fényében. Blur, az expedíció alacsony kopaszodó biológusa, idegesen babrálta a csomagolást, Tevékenysége nyomán áttetszően tiszta, sötét darabok tűntek elő, majd nyugtalanul visszasimította a vásznat. Az elfojtott kíváncsiság apró mozdulatainak mása az alacsony mennyezetről lelógó, piszkos szürke ruhákra vetült. A Blair koponyáját középtől lefelé borító dús, deresedő haj, furcsa glóriát vont a fej árnyéka köré. Geri. Az expedíció parancsnoka lazán félrehúzta az egyik ruhadarab lelógó szárát, és az asztalhoz lépett. Pillantását lassan hordozta végig az adminisztrációs épületben összezsúfolódott embereken. Magas, erőteljes alakja kiegyenesedett, bólintott. 37. Vagyis mindenki itt van. Hangja mélyen zengett. A vezetőnek született megfelelő posztra korán kinevezett emberek erélye sugárzott belőle. Nagy vonalakban, mint tisztában vagytok a második sarki expedíció eleletének történetével. Már találtskoztam az ügyben másod másodparancsnokkal és Norrisszal, csak úgy, mint Blairrel és dr. Cooperrel. Véleményük eléggé eltérő, és mivel az ügy nézetem szerint az egész társaságot érinti, az egyetlen megoldás, ha valamennyien foglalkozunk a kérdéssel. Megkérném Mekrédi másodparancsnokot, hogy itt és most részletesen is adja elő a történetet, mivel a jelenlevők zömét saját feladata mostanáig túlságosan lefoglalta. Alig ha nyílt módjuk a többiek erőfeszítéseinek megfelelő figyelmet szentelni. Nos, Mekrédi? Ahogy a cigaretta füsttől kéklő háttérből előre lépett, McRady holmi rég feledett legenda hősének rém lett. Ahogy megállt az asztal mellett, gyors pillantást vetett a mennyezetre, hogy megbizonyosodjon róla, akad -e elég hely a számára, majd teljes 195 cm-es magasságában kiegyenesedett. Élénk narancsszínű szélzsekiét még nem vetette le, meg lehet pontosan tisztában volt vele, milyen jól áll neki. Még itt a bázis mélyében is hallható volt a felettük nyújtózkodó, antarktiszi pusztaságban vágtázó szél süvöltése, a fagyos kontinens leheletének hidege, s ez különös nyomatékot adott a nagy darab férfi megjelenésének. Erős szálú vörös hajával, dús, ugyancsak vörös szakállával, Valóságos bronzszobor benyomását keltette. Vörösek voltak még csupa ránc kezei is. Mindkettő szorult, aztán elernyett újra és újra. A sűrű szemöldök alatt mélyen ülő szemek rőttesen csillogtak. Hangja mély tónusából, kemény vonásaiból időtlen, győzhetetlen erő sugárzott. Norris és Blair egy dologban egyet értenek. Nevezetesen abban, hogy ez az izé, amit odakint találtunk, nem földi eredetű. Azonban, míg Norris attól tart, hogy veszélyt jelenthet számunkra, Blair szerint semmiféle veszély nem fenyeget. No de ideje visszatérnünk a kezdetekhez. Arra, hogyan és miért találtuk meg ezt a valamit. Amikor idejöttünk, egy dolgot tudtunk biztosan, azt, hogy a hely földünk déli mágneses pólusa. Az iránytű itt, ahogy mindannyian tisztában vagytok, egyenesen lefelé mutat. A fizikusok érzékenyebb műszerei, az expedíció számára külön készített berendezések és a mágneses mezőről velük készített tesztek azonban kimutattak egy másodlagos hatást is. Egy kevésbé teljes mágneses mezőt, mely ettől a ponttól hozzávetőleg 130 kilométerre délnyugatra helyezkedik el. Az úgynevezett második mágneses expedíció a helyszínre ment, hogy megvizsgálja a jelenséget. Az odajutás részletei mellékesek. Megtaláltuk, amit kerestünk, de Norris várakozásával ellentétben nem hatalmas meteorit vagy mágneses hegy volt az. A vasérc mágneses tulajdonságú persze, a vas még inkább, nem beszélve bizonyos speciális fémekről. A felszíni vizsgálatok azonban e másodlagos mágnes pólust olyan kicsinek mutatták, hogy az általa keltett hatás amplitúdója természetellenesnek tűnt. Egyetlen ismert anyag sem képes ilyen mezőt gerjeszteni. A radarvissz arra utalt, hogy a titokzatos tárgy egy glecserjege alatt alig száz méteres mélységben hever. Azt hiszem, illik ehelyütt, szót ejtenem magáról a helyszínről is. Egy jókora fensík, mely enyheszökben kanyarodva több mint 240 kilométernyit fut le délirányban a második állomás helytől. Fonvalnak ugyan nem volt elég ideje és üzemanyaga, hogy végigrepüljön felette, de állítja, hogy határozottan déli fekvésű. A betemetett tárgy közelében egy olyan hegylánc húzódik, melynek szilárd gránit falai elzárják a lassan előre nyomuló jégútját. Tőlünk körülbelül 600 kilométernyire délre helyezkedik el a fenség. Számtalanszor kérdeztétek már, miért melegszik az idő, amikor a szél fújni kezd, és közületek többen már tudják is a választ. Mint meteorológus, megkockáztatnám az állítást, nem fújhat szél mínusz 70 fokon illetve nem fújhat óránként tíz kilométeresnél erősebb szél mínusz en anélkül, hogy felmelegedést ne okozzon, ahogy csúrlódik a talajjal, hóval, jéggel és magával a levegővel. Tizenkét napon át táboroztunk a hegység peremén. A tábort a felszínjegébe vájtuk, így a széltől nagyobb részt védve voltunk. Tizenkét napon át a szél óránként nyolcvannal rohant, bár néha elérte a kilencvenet is, vagy épp lassított hetvenig. A hőmérséklet mínusz hatvan körül mozgott. Időnként felemelkedett mínusz ötvenkilencre, aztán rips rops mínusz hatvannyolcra csökkent. Valahonnan délről elindulnak a sarki fensík fagyos szelei, elhagynak egy hegyláncot, elsüvítenek egy glecser felett, északnak tartanak. Kell lennie egy csatornaként szolgáló hegyláncnak, mely irányítja ezt a mozgást, és eljuttatja a szeleket 600 kilométeres távolságra, hogy ott lecsaphassanak a kopár fensíkra, ahol megtaláltuk a második pólust, majd tovább haladva, körülbelül 500 km-nyire éjszakra elérjék a Sarki óceánt. Az az izé, nem igen tudok rá jobb szót, Azóta vagy 20 millió éve heverott, amióta az Antartisz eljegesedett. Azóta nem volt egyetlen olvadás sem. 20 millió évvel ezelőtt az eljegesedés folyamata épp hogy megkezdődött. Kutatásokat végeztünk, és többféle elméletet állítottunk fel. A dolog szerintünk a következő kép történt. Valami leereszkedett az űrből, alig ha nem egy hajó. Láttuk is a kéklő jég alatt, olyan volt, mint egy tenger alatt járó, torony és hajócsavarok nélkül. Körülbelül 90 méter hosszú, a legvastagabb pontján úgy 15 méter széles lehetett. Tessék, Fonval! Hogy tényleg az űrből jött-e? Igen, az űrből jött. Olyan erő hajtotta és irányította, melyet az emberiség még nem ismer, de valamiokból, talán valamilyen meghibásodás miatt, Belekerült a föld mágneses mezejébe. Valószínűleg irányíthatatlanul sodródott délnek, És a mágneses pólus felett körözött. Kegyetlen vidékez. De amikor az Antartisz hűlni kezdett, Ezer kegyetlenebb lehetett. Akkoriban nyilván hatalmas hóviharok dúltak, Szél és hózápor mindenütt. Az örvénylés nyilván rendkívül erős volt, A mára eltemetett hegységekre, a szél ekkor borított fehér takarót. A hajó a gránitfalba ütközhetett és lezuhant. Nem halt meg mindjárt mindenki, de maga a hajó nagyon megrongálódott, az irányítóberendezés felmondta a szolgálatot. Egyetlen értelmes lények által készített gép sem veheti fel a versenyt, egy bolygó természeti erőivel anélkül, hogy abból kára ne származzék. Az egyik lény kijött a járműből. A szélsebesség, ahogy azt mi is tapasztalhattuk, soha nem csökken óránként 70 alá, a hőmérséklet pedig soha nem emelkedik mínusz 60 fölé. Akkoriban a szél még erősebb lehetett, a hó szinte egybefüggő, szilárd takarót alkothatott. Ez az izé tíz lépésen belül alig, ha nem teljesen eltévedt. A mély erős hang egy percre elhalt. Utat adva a fejük felett sűvítő szél keltette eszeknek, és a kájha csőből hallatszó zavaros alattomos csobogásnak. A jelenlévők feje felett a falakon túl orkán tombolt. Havat ragadott fel, és vakító fehér örvénnyel rohamozta a tábort, ha ilyenkor valaki kilépne az egyes épületeket a felszín alatt összekötő alagutakból, tíz lépésen belül szintén eltévedne. A rádió antennatornya, mint karcsú fekete újj, emelkedett 90 méteres magasságba, csúcsa szinte az éjszakai eget érintette. A szél egyre tombolt a déli fény palástja alatt. Messze éjszakon a láthatára csillagfény különös színeiben fürdött. Ilyen a tavasz, 90 méternyire a sarkpont felett. A felszínen a fehér halál az úr, a fájón hideg halál, melyet a szél irányít, s mely minden eleven lényből valósággal kiszívja az élet melegét. A hideg és a véget nem érő, örökké tartó hófuvás fehér köde létezik csak, mely finom, apró hó borít be mindent. Kiner az alacsony sebhelyes szakács arca hirtelen megrándult. Ő volt az, aki öt nappal ezelőtt felment a felszínre fagyott marha húsért, el is érte, s visszaindult, mikor kiújult a hófuvás. Hideg, fehér halál söpört végig a tájon, és húsz másodpercen belül elvakította. Rémült botorkált tovább körbe-körbe, fél órába telt, még kötéllel felszerelt társai rábukkantak az áthatóhatatlan sötétségben. Bizony, tíz lépésen belül könnyű volt eltévedni az embernek, és persze annak az izének is. Ráadásul akkoriban a hófúvások valószínűleg még vadabbak voltak a mai ismerteknél. Megrédi hangja kizökkentette Kinnert gondolataiból. Vissza az adminisztrációs épület barátságos melegébe. Úgy tűnik, erre az űrhajó utasa sem volt felkészülve, ugyanis a járműtől alig három méter nyire fagyott meg. Azért kezdtünk ásni, hogy elérjük az űrhajót, de az alagutunkban megtaláltuk ezt a fagyott izét. Börklé jégcsákánya beverte a fejét. Amikor láttuk, mi van előttünk, Börklé visszament a traktorhoz, beindította, és amikor a gőznyomás eléggé felszökött, üzenetet küldött Blairnek és dr. Coopernek. Börklé ekkor már beteg volt, sőt, három napig az is maradt. Már most, amikor Blair és Cooper megérkeztek, Kiemeltük az izét, mint látjátok a jégtömbel együtt. Becsomagoltuk, felpakoltuk a traktorra, hogy haza tudjuk szállítani. Előbb azonban be akartunk jutni a hajóba is. Elértük az oldalfalát, de a fém, amit találtunk, ismeretlen volt számunkra. A berillium bronz és a nem mágneses szerszámok egyaránt használhatatlannak bizonyultak. Berkeley tartott a traktoron néhány hidegvágót is, de egyik sem tudta kikezdeni. Végeztünk néhány kézenfekvő próbát, sőt, elemekből kicsúrgatott savval is kísérleteztünk, de hiába. Szinte bizonyos, hogy az anyagot olyan eljárással edzették, amely lehetővé teszi, hogy ellenálljon a savaknak. Ez csak úgy lehetséges, ha az ötvezet legalább 95%-ban magnéziumból áll. Nem volt azonban módunk erről megbizonyosodni, így, amikor felfedeztünk egy nyitott zsilipajtót, ezt vágtuk körbe. Az ajtó mögött tiszta kemény jeget láttunk, amit már nem tudtunk elérni. A keskeny résen keresztül be tudtunk nézni a hajóba, de csak fémeket és szerszámokat azonosítottunk. Úgy döntöttünk, hogy a jeget bombával lazítjuk meg. Dinamit és termit bombáink voltak. A termit voltak éppen jéglágyító, a dinamit értékes dolgokat zúzhatott volna össze ott, ahol a termit csak fellazítja a jéget. Dr. Cooper, Norris és jó magam elhelyeztünk hát egy 25 fontos termitbombát az alagútban, s a zsinegét az indító kapcsolóval a felszínre húztuk, ahol Blair várakozott a gőztraktorral. Körülbelül 100 méternyire eltávolodtunk, Átmentünk a gránitfal túloldalára, mielőtt robbantottunk. A fény felragyogott, majd kihunyt, aztán ismét ragyogni kezdett. Visszarohantunk a traktorhoz. A fényesség nőttön nőtt, önnőtt, s onnét, ahol álltunk, pontosan láttuk, ahogy az allulról jövő kibírhatatlanul erős ragyogás az egész jégmezőt bevilágítja. A hajó óriási sötét alakú árnyékot vetett, Éjszak felé mutatott, amerre távoli csillagok izzottak. Az egész egy percig tarthatott, s eközben három további árnyékot számultunk össze, melyek valószínűleg megfagyott utasok tetemei lehettek. Ezután a felrobbantott jég hirtelen lezúdult a hajóra, ezért beszéltem az imént a helyszínről. A sarki szél éppen a hátunk mögött fújt, és a gőz a hidrogénlángokat a fehér jégtakaróval együtt az ellenkező irányba söpörte, a jég alatti forróságot a sarki óceán felé terelte, mielőtt az elérhetett volna minket. Máskülönben nem tértünk volna vissza, akármilyen védelmet nyújtott is a gránitfal, ami eltakarta előlünk a fényt. De még a vakító közjáték alatt is láttunk a mélyben hatalmas fekete tárgyakat, melyek még a magnézium dühös fehér is ellenálltak. Feltételeztük, hogy ezek lehettek a motorok. A titkot azonban lángok övezték, a titkot, mely a bolygók feletti uralmat adhatta volna az emberiségnek. Rejtélyes dolgok ezek. A föld mágneses mezőjéből merítettek erőt, és valaha mozgatni tudták az űrhajót is. Láttam, hogy noris szája mozog, majd lehajtja a fejét, de a hangját nem hallottam. Ekkor a szigetelés, vagy valami hasonló, engedett, s az energia, amit a hajó 20 millió év alatt magába szívott, hirtelen elszabadult. Az egész fensík vakító hidegfényben fürdött. A jégcsákány vörösen izzott a kezemben, s sziszegő hang hallatszott, ahogy a jéghez ért. Ruhám fémgombjai megolvadtak, Kék, elektromos kisülések törtek elő a gránitfalból. Hirtelen jégzúdult az egészre, s egy pillanatra visító hang hallatszott, mint amikor a száraz jeget fémlapok közt préselik. Vakon a sötétben, órákon át, míg vissza nem nyertük látásunkat. Azt tapasztaltuk, hogy két kilométeres körzetben minden dinamó, rádiókészülék, fülhallgató és mikrofon egy szóval minden, ami fémből volt, teljesen összeolvadt. Ha nincs a gőztraktor, soha nem jutunk vissza a második táborhelyi. Fomvol, nap napfelkeltekor repült haza, és mi is jöttünk, amint lehetett. Hát ennyi a története ennek az izének ott. Megrédi dús bronszínű szakálával bökött az asztalon heverő csomag felé. Blair nyugtalanul mocorgott. Apró csontos ujjai ide-oda mozogtak az éles fényben, s néhány barna szeplő is előtűnt, ahogy a bőr alatt, megmegrándultak megrándultak az inak. Végül félrehúzta a csomagolóanyag egy darabját, és nyugtalan pillantást vetett a sötét, jégbefagyott micsodára. Mekrédi hatalmas teste megfeszült. Egész napos út állt mögötte, melyet rászkódó, zögykölődő gőztraktoron tett meg. A kényszer, hogy ismét emberek között legyen, még az ő kötél is nyomot hagyott. Az élet túl magányos és csendes volt a második táborban, ehhez még hozzájárult a déli sark felől áradó, orkánszerű szél is. A szél, mely álmaiban is süvöltött, és melynek süvöltése közben a szörnyetek kimondhatatlanul gonosz ábrázatát látta, amint éppen rábámul, ahogy első alkalommal a tiszta kék égen keresztül, koponyájában a jégcsákányjal. A meteorológus szólalt meg először. A probléma a következő. Blair szeretné közelebbről is megvizsgálni ezt az izét. Kiolvasztani, szövetmintát venni belőle, és így tovább. Míg azonban ő szilárdan hisz benne, hogy a művelet biztonságos, Norris egyáltalán nem. Dr. Cooper is Blairrel ért egyet. Nos? Norris persze fizikus és nem biológus, de van valami az érveiben, melyeket úgy érzem, meg kell hallgatnunk. Blur ugyanis elmondta nekünk, hogy léteznek olyan parányi élőlények, lények, amelyek még ebben a hideg, barátságtalan környezetben is képesek fennmaradni. Minden télen megfagynak, minden nyáron kiolvadnak három hónapra és élnek. Norris szerint rendkívül fontos, hogy mikor kiolvadnak, újra Már Márpedig ebben a teremtményben is lehetnek ilyen mikroorganizmusok. Attól tart, hogy elszabadíthatunk holmiféle járványt, esetleg a Földön is meretlen fertőzést, azzal, hogy kiolvasztjuk a mikroorganizmusokat, amelyek 20 millió évvel ezelőtt megdermettek. Tulajdonképpen Blur is elismeri, hogy az élet tényleg visszatérhet beléjük. Ha alacsonyan szervezett életformák, mint például az egysejtűek, keményre fagynak, ám rendkívül hosszú idő után is képesek életre kelni. Maga az állat semmivel sem élőbb, mint azok a mamutok, amelyeket jégbefagyva fagyva találtak szibériában. A szerves, magasan fejlett életformák nem bírnak ki megpróbáltatást, az apró élőlények viszont igen. Norris szerint akár egy olyan járvány is elkezdődhet, amivel szemben az ember tökéletesen védtelen, mivel eddig sohasem volt dolga hasonló mikróbákkal. Blur szerint lehetnek ugyanilyen még ma is élő csírák az izében, de úgy véli, Norris rossz oldalról közelíti meg a kérdést. Ezek a csírák épp úgy védekezésképtelenek képtelenek lehetnek az emberrel szemben. Ami metabolizmusunk talán, talán. A biológus gyors, madárszerű mozdulattal kapta fel a fejét, őszhaja mérgesen felborzolódott, félig tarkoponyája körül. Ugyan, egyetlen pillantás. Én is tudom, szólt Rédi. Ez az izén nem a földről való. Egyáltalán nem valószínű, hogy rendelkezik a miénkhez hasonló immunrendszerrel, amely meg tudja akadályozni a kölcsönös megfertőződést. Én azonban mégis azt mondanám, nem áll fent veszély. Dr. Cooper felé tekintett, mire az orvos lassan bólintott. Igen, ebben egyetértek, jelentette ki. Az ember nem fertőzhet és nem is fertőződhet meg olyan baktériumok által, melyek tőle eltérő felépítésű és metabolizmusú élőlényektől származnak, amilyenek például a kígyók. Márpedig a kígyók, és erről biztosíthatok mindenkit, Frissen borotvált arca ehelyütt, nyugtalanú megrándult. Minden szempontból sokkal közelebb állnak hozzánk, mint, mint az ott. Norris dühösen fészkelődött. 170 cm centiméterével a sok magas ember között aránylag alacsonynak számított, és köpcös, erős testfelépítése még inkább annak mutatta. Fekete haja olyan kemény és göndör volt, mintha fémszálakból állt volna, Szeme acélszürkén fény lett. Ha McRady bronzoborhoz hasonlított, akkor Norris acélhoz. Mozdulatai, gondolatai, egész magatartása egy acélrugó, gyors, kemény vibrálásához voltak foghatók. Idegei is acélból voltak. edzetnek, fogékonynak bizonyultak, de hamar koptak. Szilárdan meg volt győződve igazáról, aminek védelmében most kirobbantak belőle a szavak, melyeket már annyira jellemző módon gyorsan végüket elelharapva ejtett ki. A pokolba a másfajta kémiai felépítéssel. Lehet, hogy ez a micsoda halott? Bár Isten sem tudja, még az is lehet, hogy él, de nekem nem tetszik az egész. A fenébe is. Blair, mutasd meg nekik, milyen szörnyeteget babusgatsz. Hadd lássák azt az átkozott tizét a saját szemükkel, és csak utána döntsék el, hogy itt ebben a táborban kiolvasztható-e egyáltalán. Ma a kiolvasztásról jut eszembe. Ha a végül megtörténik, hát ma kell megtörténnie valamelyik kunyhóban. Valakinek, ki is állőrségben ma éjjel? Konant? Ó, remek. Hát akkor neked kell vigyáznod erre a húszmillió éves múmiára is. Gyerünk, Blör, csomagold ki végre. Hogy a pokolba tudnák eldönteni, hogy mire szavazzanak, amíg csak nem is látják, miről van szó. Lehet, hogy másféle a kémiai felépítése, de engem nem érdekel, hogy még mi minden más benne. Tudom, és ez biztosan, hogy van benne valami, amit nem is akarok megismerni. Ha ítélni tudok a tekintetéből, ami nem emberi, így lehet, hogy a dolog eleve képtelenség. Láthatjátok, milyen dühös volt abban a pillanatban, amikor megfagyott. Azt hiszem, a dühös nem is elég pontos megközelítése annak, amit érezhetett. Beszélhetnénk őrült, elborult mindent elsöprő gyűlöletről is, de egyik kifejezés sem fedi igazán a valóságot. Hogyan is szavazhatnánk addig, míg nem láttuk mindannyian azt a háromvörös szemet, a kék hajat, mely nyüsgőférge gomolyához hasonlít? Igen, pontosan ahhoz, a fenébe is hiszen ott mozognak ebben a pillanatban is a jég alatt. Semmi, ami a földről való, nem ismerheti azt a pusztító gyűlöletet, amelyet ez a dög érezhetett, s ami ki is ült az arcára, amikor körbenézett ebben a fagyos pusztaságban 20 millió évvel ezelőtt. Hogy őrült volt-e? Igen, az volt. Elvakult őrült. A pokolba is, mióta belepillantottam abba a három vörös szemébe, Állandóan rossz álmaim vannak. Rémámaim. Arról álmodom, hogy ez az izé kiolvad és életre kell, hogy egyáltalán nem volt halott, sőt, teljesen eszméletlen sem ez alatt a 20 millió év alatt. Épp csak lelassult és várakozott. Várakozott. Ti is ilyeneket fogtok álmodni, amíg ez az átkozott dolog, amit a föld soha nem vallana magáénak, itt olvadozik szépen, lassan éjszakáról éjszakára. Mondd, konent. fordult most Norris a kozmikus sugárzások specialistája felé. Milyen érzés lesz szerinted egész éjszaka csendben ülni és őrködni felette? Fönt süvít majd a szél, ez a dolog pedig csöpög, csöpög. Itt egy pillanatra megállt, körbenézett. Tudom, hogy amiről beszéltek, az nem tudomány, bár tulajdonképpen az pszichológia, legalább egy évig rémálmaitok lesznek. Nekem minden ilyen vannak, amióta ránéztem erre az állatra. Ezért is gyűlölöm. De még hogy? És nem akarom, hogy a közelben legyen. Legjobb lenne visszaadni oda, ahol megtaláltuk, és ott hagyni újabb 20 millió évre. Az a kép él bennem, hogy ennek nem olyan a szervezete, mint a miink, ami nyilvánvaló, hanem valami olyan idegen anyagból épül fel, aminek teljesen ura, aminek a formáját változtatni tudja. Ha jónak látja, úgy nézhet ki, mint egy ember, és utána már csak vár, hogy öljön és egyen. Lassan ingatta a fejét. Ez persze nem éppen logikus érv. Tudom, hogy nem az, de ezt az ügyet nem a földi logika alapján kell nézni. Talán idegen a szervezete, sőt, talán a poloskáinknak is idegen a szervezetük. Egy baktérium ellenállhat ennek, de kérdem én. Blur és Cooper mi a helyzet egy vírussal? Te mondanád, ez csak egy enzimmolekula. Ahhoz, hogy életre kelljen semmi másra nincs szüksége, csak egy proteinmolekulára valamilyen bármilyen testből. És egyáltalán, hogy lehetsz olyan biztos benne, hogy az elképzelhető több milliónyi mikroorganizmus közül egyik sem veszélyes? Mi a helyzet az olyan fertőzésekkel, mint a veszettség, amely megtámadhat bármilyen melegvérű teremtményt, akármilyen is a kémiai felépítése? És a papagájkór, a papagájéhoz sem hasonló a tested, ugye Blur? Vagy említeném az egyszerű rothadási szövetelhalást. Ezek megjelenése egyáltalán nem függ a kémiai felépítéstől. Dör elég hosszú időre nézett fel pepecseléséből ahhoz, hogy pillantása találkozzék Noris-dühös tekintetével. Mindez idáig egyetlen olyan dologról beszéltél, ami ettől az élőlénytől származik és fertőző, ez pedig az álom. Elmegyek odáig, hogy ezt elfogadjam. Arcán gonoszkodó enyhén rossz indulatú mosoly át. Ugyanis nekem is akad egy-két rossz számom. Tehát megállapíthatjuk, hogy a teremtmény álmokkal fertőz. Nem kétséges. Ez rendkívül veszélyes kor. Ami pedig a többi tilleti, helytelen elképzeléseid vannak a vírusokról. Először is. Azt hiszed, hogy az enzim molekula elmélet és csakis az magyarázatot adhat miben létükre. Másodszor. Azonnal tudasd velem, ha a búzaűszögöt kapsz, hiszen ez a növény felépítését tekintve sokkal közelebb áll hozzánk, mint ez a más világból származó lény. Különben a veszettség is korlátozott, szigorúan korlátozott. Nem kaphatod meg és nem is adhatod át mondjuk egy növénynek vagy egy halnak. Pedig ezek oldalági leszármazottai a mi közös ősünknek, amit arról a dologról nem lehet elmondani. Intett Blör az asztalon heverő, átkötözött csomag felé. Oké, okay, sóhajtott Norris. De ha már mindenképpen ki akarod olvasztani azt az átkozottat, akkor miért ne tehetnénk egy formalinnal telikádba? Én csak arra akartam utalni, hogy én pedig azt mondom, hogy ennek semmi értelme. Nem lehet kompromisszumot kötni. Neked miért kellett idejönnöd ahhoz, hogy tanulmányozd a mágneses erőket? Miért nem voltál elégedett az otthoni lehetőségekkel? Van elég mágneses energia megerőtér New Yorkban is. Ugyanúgy nem tudnám ennek az élőlénynek a szervezetét tanulmányozni egy formalimba áztatott dögön, ahogy te sem tudtad megszerezni a számodra szükséges információkat otthon New Yorkban. Ha most elszalasztjuk ezt az alkalmat, talán soha többé nem adódik hasonló. A fajta, amelyből ez a példány való, rég kipusztulhatott az alatt a 20 millió év alatt, még ez dermedten feküdt itt a földjegében, így még ha a marsról jöttek is, nem valószínű, hogy valaha találnánk még hozzájuk hasonlókat. És az űrhajójuk már elpusztult. Csak egy dolgot tehetünk, és ez egyben a legjobb megoldás is. Ki kell olvasztani, lassan, óvatosan és formalin nélkül. Ekkor Geri parancsnok ismét előlépett, Norris mérgesen morgulódva kénytelen volt visszahúzódni a háttérbe. Én azt hiszem, blörnek van igaza. Mit szóltok hozzá? Conant nagyot nyelt. Hát azt hiszem, tényleg igaza van, de úgy gondolom talán neki kéne őrtálni, amíg kiolvad ez az izé. S búsan elfintorodott, miközben egy elkóborolt, érett cseresznye simított ki a homlokából. Azt hiszem tényleg jó ötlet, ha ő a dög mellett. Geri halványan elmosolyodott, és az egész társaságon az általános egyetértés moraja hullámzott végig. Én azt mondom, bármilyen szellem lakozott benne, biztos éje halt volna már, ha ilyen sokáig kell a jég alatt a konent, jegyezte meg a kapitány. Nekem úgy tűnik, te is képes vagy ellátni ezt a feladatot. Konent a vasember. Még ma is el kell tudnia bánni bármilyen ellenféllel. Konent összerezzent. Én nem félek a szellemektől. Nézzük csak meg ezt a dolgot. Én... Blör már is buzgon oldozta a köteleket, majd egyetlen rántással elmozdította a vásznat, mint egy leleplezve a tetemet. A jég kicsit megolvadt a szoba melegében, tiszta volt és kék, akár a jó minőségű vastagüveg. Lágyan és nedvesen csillogott a szoba éles fényében. A helyiségben hirtelen mindenki megdermett. Az izé arccal felfelé feküdt a sima csúszós asztallapon, a törött jégcsákány még mindig ott meredezett a furcsa koponyában. Három őrülettel és gyűlölettel telé színű szem ragyogott ott, mint egy frissen ontott vér, s az egész arcot utálatos vonaglás keretezte, kék pondró garmadája sarjadt ott, ahol a hajnak kellett volna nőnie. Fonval, a kb. 180 magas 100 kilós vasidegzetű pilóta, furcsa elfojtott zihálással kibotorkált a folyosóra. A társaság fele követte a példáját, míg a másik fele csak eltántorodott az asztal mellől. Mekrédi az asztal egyik sarkánál állva nézte társait, és szilárdan tartotta magát. Nariss a túlsó oldalon haragosan izzó gyűlölettel nézett az állatra, s hallatszott, hogy az ajtó másik oldalán Gerry kapitány egyszerre fél embernek próbál a lelkére beszélni. Blur kezében széles fejű csákány tűnt fel. A jég először porhanyossá vált az acélos csapások alatt, ahogy próbálta megtisztítani a leletet, de végül lassan felfedte, amit 20 millió éven átrejtegetett. Konant, én tudom, hogy nem értesz vele egyet, de igazán ki kell olvasztanunk, méghozzá nem is akárhogyan. Azt mondod, hagyjuk az egészet, míg valami civilizált helyre nem érünk. Oké, egyet értek. Igaz lehet, hogy ott jobb és teljesebb munkát tudnánk végezni. De hogyan juttatnánk keresztül a különböző éghajlati öveken? Át kellene haladnunk egy mérsékeltövi területen, az egyenlítői övön és egy újabb mérsékeltövi terület felén, mielőtt New Yorkba érünk. Egyetlen éjszakát sem akarsz eltölteni mellette. Ezek szerint azt javaslod, hogy akasszuk a hulláját a marha hús mellé a méhűtőbe. Nézett fel Blör óvatosan a forgácsolásból és győzelem ittasan bólintott. Félig tar, szeplős koponyáján megcsillant a fény. Kiner, a köpszös kis szakács megspórolt konentnek a választ. Hé, figyeljen csak, uram! Ha valaha is berakta ezt az izét a húsok közé, én esküszöm az összes élő Istenre, mellé rakom magát is, hogy szórakoztassa. Maguk tudósok ebből a táborból már minden mozgathatót behoztak az én konyhaasztalomra, és én egy szót sem szóltam, de ha bárki ehhez hasonlót próbál a húsos ládába, vagy akár a tárolóba betenni, akkor a jövőben főzhetik maguknak az átkozott kajájukat. Na de Keener, ez az egyetlen asztal a táborban, ami elég nagy bármilyen munkához, tiltakozott Blőr. Ezt már többen elmagyarázták neked. Igen, és mindenki minden be is hozott. Clark minden egyes alkalommal, amikor összekapnak a kutyái, idehozza őket, és az asztalon varja be a sebeket. Raazen a szánkóit javítja itt. A pokolba is az egyetlen dolog, ami még nem állt ezen az asztalon, a Boeing. De biztos az is ide került volna, ha rájöttek volna, hogyan lehet átvonszolni az alagutakon. Geri parancsnok halkan kuncogva, Fonvalra, a főpillótára kacsintott. Fonval nagy szűke szakála gúnyosan rángatózott, ahogy a tulajdonosa Kinörre tekintett. Teljesen igazad van, Kinnör. A repülési részleg az egyetlen, amelyik megfelelően bánik veled. Kicsit gyúfoltam vagyunk itt, ismerte el a parancsnok. De azt hiszem, hasonló érzése időnként minnyájunknak van. Nincs túl sok lehetőség magánéletet élni egy Antarktiszi táborban. Magánélet? Az meg micsoda? Tudják, egy dologtól támad tényleg sírhatnékom. Amikor Berkeley bemasírozott és közben azt mondogatta, az utolsó deszkadarab a táborban. Elvitte a konyhajtót, hogy fülkét építsen belőle a traktorra, de ezzel nem csak az utolsó deszkát, hanem a magánélet végső morzsáját is elvitte erről az átkozott helyről. Még Konant kemény arcára is kiült a vigyor, ahogy Kiner szűnni nem akaró jó indulatú zsémbelődését hallgatta, de gyorsan le is lohatt amint tekintetét a vörös szemű lényre vetette, melyet Blur buzgón próbált jégburkától megszabadítani. Nagy kezével megfogta és hátradobta váligérő haját, a fűrtök lassan omlottak le fülei mögött. Úgy érzem, túl szűk lesz a kunyó, ha virasztanom kell emellett. Nyögte. Miért nem csak úgy nagyjából forgácsolod le a jeget? Megteheted anélkül, hogy bárki is zavarna. Erről biztosíthatlak. És akasztott ki aztán a dögöt az erőműtelep kazánya fölé. Az elég meleg. Pár óra alatt egy csirkét vagy akár egy egész marhát is kiolvasztana. Ide figyeljetek! Emlékezzetek, hogy fagyott meg az a hal, amit a rossz tengerből kifogtunk, mi alatt a fedélzetre emeltük, majd hogyan kelt életre, amikor óvatosan kiolvasztottuk. A kevésbé fejlett életformákat a gyors fagyást követő lassú kiolvasztás nem öli meg. – Nekünk? Hey, – Hé, az Isten szerelmére! Csak nem azt akarod mondani, hogy ez az átkozott dolog életre kelhet? – ordított fel Konent. Te ki akarod ezt itt? – Engedj oda! Annyi darabra vágom, hogy… – Ne, ne, te őrült! – ugrott Blair konent felé, hogy megvédje az értékes leletet. – Ne, kevéssé fejlett életformákról beszéltünk. Hagyd, hogy befejezzem! Nem lehet fejlett szervezeteket kiolvasztani úgy, hogy azok is életre keljenek. Várj egy pillanatot, fog csak meg. Egy hal képes rá, miután megfagyott, mivel az élőlények olyan kevési fejlett típusához tartozik, amelyeknél a test egyes sejtjeinek életképessége meghatározza az egész szervezetét. Bármilyen fejlettebb szervezetet olvasztanának kihasonló módon, az elpusztulna. Biztos, hogy a mízénk sejtje is felélednének, de nem lennének hosszú életűek, mert a zavartalan működéshez már szervezettségre, együttes erőfeszítésre lenne szükség. Az azonban már a múlté. Bármilyen gyorsan megfagyott, sértetlen állatnak van esélye az újrakezdésre, de ez nem lehet, semmilyen körülmények között sem lehet, tartós élet egy fejlett állat esetében. Azok ugyanis túlságosan összetett, kényes szervezetek. Ez pedig intelligens teremtmény, és ugyanolyan fejletnek számít saját evolúciós környezetében, mint mi a miénkben, a nem fejlettebbnek. Épp olyan halott, amilyen halott egy fagyott ember lenne. Honnan tudhatod? akadékoskodott Konant, miközben merőn nézte a jégcsákányt, amelyet az előbb megragadott. Geri parancsnok nyugtatólag a vállára helyezte a kezét. Várj egy percet, Conant, tisztán akarok látni. Egyetértek azzal, hogy amennyiben a legkisebb esélye is megvan annak, hogy ez az izé feléled, nem szabad kiolvasztanunk. Egyetértek azzal is, hogy kellemetlen lenne életben tudni, de nem hiszem, hogy ezzel számolnunk kell. Dr. Cooper kivette a szájából a pipáját és felkelt a padról, ahol eddig ült. Blurnek elvben igaza van. Ez itt halott. Olyan halott, mint a szibériában megfagyva talált mamutok. A lehetséges élet olyan, mint az atomenergia. Van, de nem lehet felszabadítani, csak igen ritka esetekben, hogy kémiai hasonlattal éljek, például a rádium esetében. Bizonyítékok sora szó mellett, hogy az élőlények többsége nem tud életre kelni, ha egyszer megfagyott, általánosságban beszélve a hal Ugyanekkor nincs bizonyíték rá, hogy a fejlett élő lények bármilyen körülmények között átvészeljenek ilyen megpróbáltatást. De mi ennek az egésznek a lényege, blőr. A biológus megrázta magát, haja az égnek állt az jogos felháborodástól. A lényeg, mondta sértődötten, hogy az egyes sejtek, ha megfelelően olvasztják ki őket, mutathatják azokat a jellegzetességeket, melyekkel életük során rendelkeztek. Az emberi izomszövetsejtjei élnek, még a halál beállta után több órával is. Csak azért, mert ezek és még néhány hasonló, a hámseitek például életben vannak, senki sem vádolna egyetlen hullát sem azzal, hogy zombi vagy ilyesmi. Na már most. Ha jól végzem a dolgomat, van rá esé, hogy meghatározzam, milyen világba érezte otthon magát ez az izé. Nem tudjuk és nem is tudhatjuk semmilyen más eszközzel megállapítani, hogy a Földről, a Marsról, a Vénuszról vagy egyéb a naprendszeren kívüli bolygóról jötte. És csak azért, mert nem hasonlít az emberhez, nem szükséges azzal vádolni, hogy gonosz, rossz indulatú, vagy hasonló. Lehet, hogy az a kifejezés az arcán a sorsba való beletörődés jele. A kínaiaknál a gyászszíne a fehér. Márpedig, ha az embereknek lehetnek eltérő szokásaik, miért ne lehetne egy tőlünk ennyire különböző fajta arc kifejezéseit a szokásostól eltérő módon értelmezni. Coment halkan, de felnevetett. <gül> Még hogy békés beletörődés. Ha ez az, amit mi beletörődésnek nevezünk, akkor nem szeretném látni ezt a mi ízénket, amikor dühös vagy éppen örjünk. Ezt az arcot nem a békés szándék kifejezésére teremtették, és egyáltalán nem hiszem, hogy képes lenne kifejezni bármilyen filozófiai fogalmat, ami akár csak hasonló a békességhez. Tudom, hogy a kedvenced de azért gondolkodj értelmesen vele kapcsolatban. Ez a dolog arra született, hogy rosszat tegyen. Serdülő korát vadállatok között töltötte, felnőtt korában meg azzal szórakozott, hogy új és új szellemes kínzásokat agyaljon ki. A legkevesebb jogot sincs ezt állítani. Fakat ki Blur. Hogyan mondhatsz bármit is egy nem emberi lény arc kifejezéséről? Lehet, hogy ennek a grimasznak egyáltalán nincs emberi megfelelője. Ez csak egy más irányú fejlődés, egy újabb példa a természet csodálatos alkalmazkodó képességére. Egy másik, talán kegyetlenebb világban felnőve, Különböző alaki megjelenés és egyéb jellegzetességek alakultak ki, de ez is a természet szülötte, akárcsak te, te is beleesel abba a jellemzően emberi hibába, hogy ami különbözik, ami más, az gyűlölni kell. A saját világában valószínűleg ő is úgy szemlélne téged, mint egy medúzát, egy fehér szörnyet, mely nem elég hatékony, nincs megfelelő számú szeme, gombaszerű a teste és a gázok felpuffasztják. Csak azért, mert természetétől fogva más, mint mi, még nincs ok arra, hogy gonosznak nevezd. Narizból egyetlen feszült, na persze, tört ki, miközben lenézett az állatra. Elképzelhető, hogy a más világokból származó lények nem feltétlenül gonoszak, csak mert különbözőek, de ez itt feltétlenül az. A természet gyermeke mi? legfeljebb a pokolian gonosz természetét. Abba hagynák végre egymás ócsárulását, és eltakarítanák ezt az átkozottat az asztalról? Morgott Kinner. És ha lehet, egy terítőt is tegyenek rá, mert szörnyen illetlenül néz ki. De nagyon erkölcsös lettél, gúnyolódott Conan. Kinner féloldalas pillantást vetett a hatalmas termetű fizikusra, összeszorított ajkai mosolyra görbültek. Oké, nagyfiú, de mi ellen is alig egy perccel ezelőtt? Mellé is ültethetjük ezt itt ma éjjel, ha akarod? Nem félek a képétől, vágott vissza Konent. Ami azt illeti, nincs nagy kedvem őrködni felette, de azért megteszem. Kinner még jobban vigyorgott. Aha. Végül oda ment a konyhai kájhához, és erőteljesen kaparni kezdte a kormot, elnyomva ezzel a forgácsolódó jégropogását. Mert Blör ismét munkához látott. Kettő. Klok, jelezte a sugárzás mérő. klok brr, klok. Konant megriadt és elejtette a ceruzát. A francba! A távolabbi sarok felé nézett, majd az asztalon álló geiger számlálóra, végül behajolt az író alá, hogy felemelje a ceruzát, amivel dolgozott. Visszaült munkájához, és megpróbálta írását nyugodtá, egyenletessé tenni, mivel az a Geiger számláló váratlan jelzéseitől egyre inkább szaggatottá vált. A világításhoz használt gázlámpa tompa sercegése, és a folyosó végén a hálóban alvó tucatnyi ember hortyogása, nyögdécselése szolgált háttérzajként a számláló rendszertelen ketyegéséhez és a széntüzelésű kájhából alkalmanként előtörő, susogó hanghoz és persze a halk, de állandó csöpp, csöpp, csöpp a távolabb sarokból. Konant előrántott egy csomag cigarettát, kipofozott belőle egy szállat, majd ráharapott. Az öngyújtó csütörtököt mondott. Türelmetlenül kutatta át az előtte fekvő papírhalmot gyufa után hiába. Még néhányszor próbálkozott az öngyújtóval, majd káromkodva eldobta és felállt, hogy fogóval legalább egy izzó széndarabot szerezzen a kájhából. Amikor visszatért az asztalhoz és ismét próbát tett, az öngyújtó működött. A számláló egész sorozat kotyogó hangot hallatott, ez a sugárzást jelentett. Konant odafordult, haragosan a műszerre nézett, aztán megkísérelt, ismét az előző héten összegyűjtött adathalmaz feldolgozására koncentrálni. A heti összefoglaló. De minden hiába nem bírta tovább, engednie kellett a kíváncsiságának, vagy talán idegességének. Felemelte a gázlámpát az asztalról, a távolabbi sarokban az asztalra helyezte, s közben a széncsipeszt is felemelte a kályha mellől. A lény már majdnem tizennyolc órája olvadozott, s Konant észre sem vette, milyen ember feletti óvatossággal piszkágatja meg. Az izé húsa már nem volt olyan kemény, mint egy márványtábla, inkább gumiszerűnek rém lett. Nedves, kíg gumi, mely úgy ragyog a vízcseppek közt, mint holmi gömbölyű ékkő a gázlámpa fényében. Gonan szinte leküzdhetetlen vágyat érzett, hogy a lámpatartájának tartalmát ráöntse, és utána a cigarettát is ráejtse. A három vörös szem vakon merett rá, a rubin szemgolyók homályosan, halványan visszatükrözték a fénysugarakat. Egyszerre észrevette, hogy már jó ideje bámul rájuk, és azzal is tisztában volt, hogy ezek a szemek már egyáltalán nem vakok. Úgy tűnt azonban, hogy ez most nem is fontos, ahogyan az sem, hogy a vízna lassan lüktető nyakaján nőtt tapogatók nehézkes, lassú mozgásba kezdenek. Konant ismét felemelte a gázlámpát, és visszatért a helyére. Leült. Az előtte fekvő számsorokkal teli lapokra bámult. A számláló kotyogása különös módon most kevésbé zavarta, és a szín sércegése sem kötötte már le a figyelmét. Miközben gépiesen böngészte a heti beszámolót, adatsorokat töltött ki és rövid összefoglaló jegyzeteket készített, észre sem vette, hogy a padló megrecsen mögötte, pedig a recsegés egyre közeledett. Három. Blör rémképekkel teli mély álomból riadt fel. Konantarca lebegett felette bizonytalanul, s egy pillanatra úgy tűnt, mintha csak vadálmai folytatódnának itt is. De Konantarca csak dühös volt, és kicsit ijedt. Blör, blör, te átkozott tuskó, ébredj már! Hát, mi van? A kis biológus megdörzsölt el szemét, csontos szeplős ujjait begörbítette, mint valami gyerek. A környező hálóhelyekről egyre több alak emelkedett fel, és bámult rájuk. Konant felegyenesedett. Ébredj! Kelj fel! Megszökött az átkozott kreatúrád! Micsoda? Megszökött? Micsoda? Fonvól a főpillóta állatűvöltésbe tört ki, majd a falak is megrászkódtak, s ahogy a hír terjedt, egyre több hasonló kiáltás harsont. A hálóban szorongók zavartan mozgolódtak, aztán felbukkant Berkeley, hosszú gyapjas alsó nadrágban készüléket cipelve. – Mi a csoda történt? – érdeklődött. – Elszabadult az a francos szörnyeteg. Körülbelül húsz perce elaludtam, és mire felébredtem, eltűnt. – Hé, doktor, mintha azt mondtad volna, hogy ehhez hasonlók nem kelnek életre. Blair, Isten verte kedvence, igen nagy mennyiségű lappangú életerővel rendelkezhetett mi, szépen szarban hagyott bennünket, nem mondom. Cooper sápadtan bámult maga elé, s így sóhajtott. Ez, ez a dolog nem földi, és én, én azt hiszem, nem is vonatkoznak rá a földi törvények. Minden esetre engedét kért a távozásra, és meg is kapta, minél előbb meg kell találnunk, és el kell kapnunk valahogy. Konant magorván nézett maga elé, és keserűen káromkodott. Kész csoda, hogy ez a dög nem falt fel, míg aludtam. Blur homályos riad tekintetébe hirtelen szörnyű félelem költözött. Talán megtette? Hm, meg kell találnunk. Neked kell megtalálnod, a te kis kedvenced. Én már mindent megtettem, amit megtehettem. Hét órán keresztül ültem vele egy szobában, miközben a sugárzásmérő másodpercenként ketyegett. Ti pedig fiúk éjeli koncertet adtatok. Csoda, hogy egyáltalán elaludtam, most pedig átmegyek a főépületbe. Ebben a pillanatban tűnt fel az ajtóban a parancsnok, Gerri. Az utolsó simításokat végezte öltözékén. Már nincs szükség rá. Fomval, horkantása, egy tartoló Boeing motorjának dübörgését idézte. Szóval, mégsem volt halott? Én nem vittem el a karjaimban, arra mérget vehettek. Utoljára azt láttam, hogy a koponyája repedéséből zöld, ragacsos folyadék szivárog, amilyen a százlábuból hajeltapossák. A doktor épp most mondta, hogy ennek a teste nem a mi törvényszerűségeink szerint működik, ugyanis nem a földről származik. Tehát milyen következtetés adódik ebből, hogy egy földönkívüli szörnyeteg, földönkívüli hajlamokkal és a szétrepet koponyájából szivárgó zöld agyával itt valahol közöttünk? Norris és Mekrédi is megjelent. A szobát lassan megtöltötték az álmukból felriasztott, reszkető emberek. Látta valaki errefelé sétálni? kérdezte Norris ártatlanul. Körülbelül egy húsz magas, szemek száma három, színük vörös, agya folyik. Hé, hey, ellenőrizte már valaki, hogy ez az egész nem csak egy őrülten abszurd vicce? Amennyiben az, azt hiszem, mi nyájan egyetértünk abban, hogy Blörk is kedvencét sürgősen Konant nyakába kell kötöznünk, ahogy azt a régi tengerészek tették az albatroszokkal. Ez nem vicc? Konant megborzongott. Ó, anyám! Bár csak az lenne, inkább cipelném. Itt megállt. Vad természet természetfeletti üvöltés dübörgött végig a folyosón. Az emberek megdermettek, sarkon fordultak. Azt hiszem, már tudjuk, hol van, fejezte be Konant az imént félbemaradt mondatát. Sötét szemei furcsa nyugtalanságot tükröztek. Odaugrott hálóhelyéhez, és egy nehéz, 45-ös kaliberű pisztollyal, Valamint egy jégcsákányjal tért vissza. Mindkettő óvatosan kézben tartva elindult a vezető folyosó felé. Rossz folyosót választott, és a szánhúzók közé került. Hallgassátok csak! A kutyák elszaggatták láncaikat. A kutyák rémült üvöltése fokozatosan kegyetlen vadászatra készülő csaholássá alakult, Miközben a szűk folyosón végigdörgő hangorkámból kivált egy puszta gyűlöletet tükröző morgás. A ugatás és vonítás. Konant az ajtóhoz lépett. Szorosan mögötte mekrédi, majd Berkeley és Gerry következett. Mások a főépület felé indultak, vagy éppen fegyverekért loholtak a raktárba. Pomroy, aki a tábor öt tehenét gondozta, a folyosón a többiektől eltérő irányba indult, lelki szemei előtt egy majd két méteres nyelű hosszúfogú vasvilla képe lebegett. Amikor McRady váratlanul letért a kutyaólakhoz vezető útról, és egy roppant fordulóban eltűnt, Berkeley megtorpant. A tűzoltó készüléket még mindig keményen markolta, de most nem tudván mit tegyen, egy pillanatig habozott, majd hol erre, Hol arra indult el? Végül úgy döntött, inkább Konant széles vállait követi. Bármi is jutott meg eszébe, biztos volt benne, hogy egyedül is végigcsinálja. Konant épp ott állt meg, ahol a folyosó elkanyarodott, és hirtelen kifújta tüdejéből a levegőt. Uram atyám! A revolver hatalmasat dörrend. Három fülsiketítő, szinte kézzelfogható hankullám söpört végig a szűk folyosón, aztán még kettő. Végül a revolver leesett az út keményre döngölt havára, s Berkeley csak annyit látott, hogy a jégcsákány védekező helyzetbe lendül. Konant erőteljes alakjától semmit sem láthatott, de valami nyivákoló, és ez őrültségnek tűnhet, szinte hörgő hangot hallott. A kutyák most, mintha nyugodtabbak lettek volna, de mély morgásukból halálos fenyegetés áradt. Körmeiket a kemény havon csikorogtatták, eltépet láncaikkal csörögtek-zörögtek. Konant váratlanul oldalt lépett, s börkli is meglátta, hogy mi van előtte. Egy pillanatra megfagyott ereiben a vér, aztán szűnni nem akaró káromkodás közben kipréselte a tüdejéből a levegőt. Az izé rávetette magát konantra, aki a jégcsákány laposabb felével erőteljes csapást mért a pontra, ahol a fejnek kellett volna lennie. Szörnyű csattanás hallatszott, majd féltucat, dühött kutya kezdte szaggatni az állat húsát, az azonban, mit sem zavartatva magát, ismét lábra állt. A vörös szemek nem eföldről származó gyűlöletet és elpusztíthatatlan életerőt sugároztak. Berkeley lassan megcélozta a tűzoltó készülékkel és támadásba lendült. A vakító, csillogó habzuhatag a kutyák állandó támadásaival együtt megzavarta, sőt, zavarba ejtette az űrből jött lényt, de semmi, ami élt vagy életre kelt, nem tudta őt hosszú időre sakban tartani. udat tört magának is, megpróbálta megközelíteni a helyszínt a át csorgó embertömegen át. Támadását az ösztönök vezérelték, kezében a repülőgép motorok melegítéséhez használatos, hatalmas gázfákját tartott, mely hangosan felvisított, amint befordult vele a sarkon. Kinyitotta a szelepet. A tébolyult, nyivákoló sziszegés egyre hangosabbá vált, s a kutyák is visszarettentek a majdnem egy méter hosszú kéklán nyelvtől. – Börkli! –! Szerez valahonnét egy elektromos kábelt és egy fogantyút is! – Ezt a szörnyet árammal végezzük ki, ha nem tudom elhamvasztani. McRady úgy beszélt, mint aki már jó előre megtervezte az akciót. Berkeley visszaindult a hosszú folyosón az elektromos kapcsolók felé, de Norris és Fonval már előtte jártak. Berkeley végre megtalálta a kábelt az alagút falában. Fél perc múlva már a hátán cipelte, és visszafelé gyalogolt. Fonvól figyelmeztetően felkiáltott, mint a pótgenerátor működésbe lépett. Vigyázat! Áram! Már fél tucat ember is dolgozhatott a helyszínen, s a kisebb gőzkazámba bőven pakolták a szenet és a gyújtóst. Norris, aki mély és halálosan monoton hangon átkozódott, fürge újakkal, biztos kézzel dolgozott a kábel túlsó végén, és rácsatolta az egyik elektromos vezeték csatlakozójára. Amikor Berkeley elérte a folyosó kanyarulatát, a kutyák meghátráltak és meghátrált a tomboló szörnyeteg is, a csapdába ejtett állat gyűlöletével, égő szemekkel bámult ellenfeleire. A kutyákból csupán vörös szájak és ragyogó fehér fogak látszottak, olyan rossz indulatú mohósággal nyűszítettek, mi már majdnem felért az idegen szemekből áradó őrjöngéssel. Megrédi merészen, de óvatosan állt a fordulóban, markában az úgó fákja, kibiztosítva támadásra készen. Ahogy Berkeley közeledett, ő is oldalt lépett, anélkül, hogy a szemét levette volna a szörnyetekről. Markáns, bronszínű arcán halovány mosoly. Norris hangjára Berkeley azonnal előre lépett. A kábelt egy hólapát hosszú nyeléhez erősítették, s a két pólust a fogantyúhoz kötözött fadarabba választották szét. A csupasz 220 voltos sárgarészpólusok pólusok megcsillantak a gázlámpa fényében, mire az izé szűkölni kezdett, megtorpant, aztán félreugrott. Megrédiközben egyre jobban megközelítette börklét, s ekkor a kutyák a képzett szánhúzók, már-már telepatikusnak ható intelligenciájával megérezték a terv lényegét. Nyűszítésük élesebbé vált, ahogy elővigyázatos léptekkel közeledni kezdtek. Váratlanul egyikük, egy hatalmas éjfekete alaszkai, rávetette magát a csapdába esett idegenre, amit őrült morgás és vagdalkozás követett. Berkeley szinte azonnal előre lépett és lecsapott. A válasz hátborzongató, természetfeletti sikoltás volt, aztán hirtelen csend lett. Égett hússzaga terjengett a levegőben. Ahogy a dinamó zümmögése végig gördült a folyosón, egyre hangosabbá és hangosabbá vált. A vörös szemek az arc komikus rángatózásával egy időben elhomályosodtak. A kíz és lábszerű végtagok görcsökben remektek. Berkeley visszahúzta a fegyverét, és hagyta, hogy a kutyák közelebb jöjenek. A havon fekvő állat meg sem moccant, amikor a csillogó fogak marcangolni kezdték. Négy. Geri körbenézett a zsúfolt szobában. A 32 férfi közül néhányan ideges feszültséggel a falnak dőltek, néhányan lazítani próbáltak, míg mások ültek, bár a többség szükségképpen állt. Körülbelül olyan meghitten, mint a szardíniák a dobozban. 32 plusz az, az 5, aki a sebesült állatok gyógyításával foglalkozik, éppen kiteszi a 37-et, vagyis a teljes létszámot. A beszélgetést Geri indította el. Rendben, azt hiszem, mindannyian itt vagyunk. Néhányan, kép vonatkozik ez három-négy emberre, Közelről látták, ami történt. Mindenki megnézhette azt a valamit az asztalon, és szerintem hasonló gondolataitok támadtak tőle. Ha bárki nem látta volna, most felemelem. Keze az asztalon lévő csomagot elfedő vászon felé mozdult. Megperzselődött hús fanyar illata töltötte be a helyiséget, s az emberek nyugtalanul fészkelődni kezdtek. Úgy tűnik, bingo, nem vezet többé semmilyen falkát, folytatta Gerri. Blör szeretné megkapni, hogy még egy pár vizsgálatot végezhessen rajta. Szeretnénk tudni, mi történt, és egyben megbizonyosodni róla, hogy végleg és minden kétséget kizáróan halott az az izé. Rendben? Conan elvigyorodott. Bárki, aki nem ért egyet, virraszthat vele mai éjszaka. Akkor ezt tisztáztuk, blör. Mit tudsz mondani? Mi történhetett? Fordult a parancsnok a biológushoz. Kíváncsi vagyok, láttuk-e valaha is eredeti formájában? Blair tünődve nézte a letakart kupacot. Lehet, hogy azokat a lényeket is csak utánozta, akik az űrhajót építették. Ámbátor, nem hiszem, hogy ez lett volna a helyzet. Szerintem az volt a természetes alakja. Néhányan, akik a kanyarulat közelében álltunk, láthattuk őt átváltozás közben. A végeredmény ott fekszik az asztalon. Amikor kiszabadult, egyből vizsgálódni kezdhetett. Az Antarktisz ma épp úgy fagyos, mint évmilliókkal ezelőtt, amikor a teremtmény először megpillantotta. Amíg olvatt, megfigyeléseket végeztem, szövetmintákat is vettem, és arra a következtetésre jutottam, hogy egy a földinél jóval melegebb éghajlatú bolygóról származik. Eredeti formájában egész egyszerűen nem bírta elviselni az itteni hőmérsékletet. Az Antartison telente még a földi élő lények sem képesek megmaradni, de az eszkimó kutyák elég észszerű kompromisszumnak tűnhettek. Miután a teremtmény rátalált a kutyákra, sikerült valahogy annyira megközelítenie bingót, hogy egy olvadhasson vele. A többiek azonban kiszagolhatták, vagy meghalhatták, semmi pontosat nem tudok. Minden esetre megvadultak, elszaggatták láncaikat és megtámadták, mielőtt teljesen átalakult volna. Amit mi megtaláltunk, részben még bingó, részben a teremtmény kocsonyaszerű protoplazmája által félig megemésztett kutyaszerű valami, részben pedig az eredeti élőlény maradványa. Amikor a kutyák megtámadták, átalakult az általa elképzelhető leghatékonyabb támadó fegyverré, valószínűleg egy földön kívüli szörnyetegé. Átalakult, horkant fel Geri. De hogyan? Minden, ami él, egyfajta kocsonyás anyagból épül fel. Protoplazmából és parányi mikroszkópikus nagyságú építőkövekből nukleinsavakból, amelyek magát a protoplazmát ellenőrzik. Ez az élőlény is ennek a természeti jelenségnek volt egy változata. Sejtjei protoplazmából álltak, melyeket lényegesen kisebb nukleinok irányítottak. A fizikusok ezt a jelenséget az atomokhoz hasonlítják, az atom nagy részét, amely a teret kitölti, az elektronfelhő alkotja, az atom tulajdonságát mégis a parányi atommag határozza meg. E lény szervezete nem sokban különbözik az általunk ismertektől. Csupán egy olyan módosulás, amelyel eddig nem találkoztunk. Ugyanolyan természetes és logikus, mint az élet bármely más megnyilvánulása. Ugyanazoknak a törvényszerűségeknek is engedelmeskedik. A sejtjeit protoplazma alkotja, de a karaktert a nukleinok határozzák meg. A különbség annyi, hogy ezek a nukleinok a puszta akarat hatására is képesek megváltoztatni a sejteket. Megemésztette bingót, s miközben emésztette, szöveteinek minden egyes sejtjét alaposan megvizsgálta, és saját sejtjeit azokat pontosan utánozva formálta meg. Így egy része az, amelyik teljesen át tudott változni, már kutyasejtekből áll, illetve azokhoz nagyon hasonlóakból, amelyek azonban nem rendelkeznek a kutyákra jellemző nukleinokkal. A vászon alól egy megtépázott, szürke szőrzettel borított bukkant elő. Ez itt például egyáltalán nem kutya, csupán utánzott. Néhány dolgot illetően azonban bizonytalan vagyok. Úgy tűnik, hogy az eredeti atommag elrejtőzött, és a kutya sejtet utánzó atommagba burkolódzott. Bizonyos idő elteltével már egy mikroszkóp sem mutatta volna ki a különbséget. – És mi lett volna? – kérdezte Noris keserűen. – Ha még több időt hagyunk neki. – Akkor teljesen kutyává vált volna. A többi kutya pedig elfogadta volna, ahogy mi is elfogadtuk volna. Nem hiszem, hogy valódi különbséget tudtunk volna tenni a valódi és a talmi között mikroszkóppal, röntgensugárral vagy bármi egyébbel. Ez egy különlegesen intelligens fajta képviselője, egy olyan fajtáé, amely a biológia legrejtettebb titkait is feltárta és szolgálatába állította már. Mit gondolsz? Mit tervezhetett? Nézett Berkeley az asztalon árválkodó halomra. Blair kelletlenül elvigyorodott. Úgy képzelem, csak annyit, hogy meghódítja a világot. Hogy meghódítja a világot? Csak ennyit, semmi mást? Kapkodott levegő után Konant. Hogy diktátornak nevezze ki magát? Nem így értettem, rázta meg a fejét Blair. A szike, amivel eddig játszadozott, leesett a földre. Lehajolt, hogy felvegye, s még nem látszott az arca, kinyögte a mondani valóját. A föld népességévé vált volna. Azt mondod, vált volna? Úgy érted, benépesítette volna a földet? Talán ilyen gyorsan szaporodik szexuális érintkezés nélkül is? Blair megrázta a fejét és nagyot nyelt. Egyszerűen nincs rá szüksége. Körülbelül 50 kiló lehetett a súlya. Bingóé talán 55. Először bingóvá vált volna, de azután még mindig maradt volna ötven kilogramja ahhoz, hogy mássá is váljon. Bármit utánozni tud, azaz bármivé válhat. Ha elérte volna a tengert, fókává vagy épp két fókává változhatott volna. megtámadhatott volna egy bálnát, és utána vagy bálnává, vagy egy egész csapat fókává változhatott volna. Vagy megfoghatott volna egy albatroszt, egy sirályt, és egészen Dél-Amerikáig repülhetett volna észrevétlen. Norris halkan káromkodott. Tehát minden egyes alkalommal, miután valamit megevett és leutánzott, az eredeti tömegével kezdhette volna az egészet előről, fejezte be Blair. Semmi sem tudná megölni, nincsenek természetes ellenségei, hiszen bármivel azonosulni tud, amivel csak akar. Ha megtámadná egy bálna, Azonosulna a bánával. Ha egy lenne, és sastámadná meg, sassá válna. Istenem, még nőstény sassá is válhatna. Visszatérne, fészket építene, és tojásokat rakna. Biztos vagy benne, hogy ez az átkozott már halott? kérdezte dr. Cooper halkan. Igen, hála Istennek! Fújta ki tüdejéből a levegőt blör. Miután a kutyákat elvezettétek, én még ott maradtam, és legalább öt percig beleszúrva tartottam az elektromos vezetékeket. Nem csak halott, meg is főtt. Akkor azt hiszem, valóban hálát adhatunk Istennek, hogy ez az egész csak az Antartiszon történt, ahol a táborban tartózkodó állatokon kívül egyetlen élőlény sem akadt, ami utánozhatott volna. Dehogyis nem. Mi emberek, viorászott a biológus. Velünk is képes azonosulni. A kutyák nem tudnák megtenni az utat a csak nem 600 kilométernyire lévő tengerig. Nincs elég élelmük. Ebben az évszakban sirályok sincsenek a környéken, és a pingvinek is elvándoroltak más partvidékekre. Rajtunk kívül semmi nincs itt, ami innen egészen a tengerig tudna jutni. Nekünk van eszünk. Mi meg tudjuk csinálni. Hát nem veszitek észre? Minket kellett utánoznia, Egyikünkkel kellett azonosulnia, Ez az egyetlen módja, Hogy repülni tudjon a repülőgéppel. Repülni csupán két óráig, És utána uralkodni, Sőt, inkább egyé válni A föld lakosságával. Egy világ állt előtte, Amit meghódíthat, De csak ha velünk azonosul. De ezt még nem tudhatta. Nem volt esélye, hogy megtudja. Sürgette az idő, Kapkodnia, rögtönöznie kellett. Így a saját termetihez legközelebb álló lényekbe költözött. Figyeljetek csak! Én vagyok Pandóra. Most kinyitom a szelencét. És az egyetlen reményem, hogy semmi sem távozhat el belőle. Ti nem tudtátok, mit kell tenni, de én mindent elintéztem. Összezúztam az összes elektromágnest. A repülői nem tud felszállni. Semmi sem tud repülni. Blör őrjöngve nevetett, majd levetette magát a földre és sírva fakadt. Fonval, a főpilóta egyből elindult az ajtó felé, sléptei visszhangja már elhalt a folyosón, amikor Dr. Cooper nem túl sietősen a földön fekvő ember fölé hajolt, majd a szomszédos szobából behozott valamit és az anyagot Blur karjába fecskendezte. Talán abba hagyja majd az őrjöngést, ha felébred. Sóhajtotta, miközben felemelkedett. McRaedi segített neki az egyik közeli hálóhelyre cipelni a biológus testét. Azon múlik minden, hogy meg tudjuk egyőzni, a lény már halott. Fomvol, szűke szakállát birizgálva, újra feltűnt a helyiségben. Nem is gondoltam, hogy egy biológus alaposan el tud végezni ilyesmit. A pótmágneseket persze kifelejtette, de most már minden rendben van. Saját kezüleg zúztam szét őket. Geri a parancsnok szólalt meg. Éppen a rádión gondolkoztam. Dr. Cooper azonnal felhorkant. Hogyan már? Csak nem gondolod, hogy a rádió hullámokon keresztül kiszivároghatna? Ha az adásokat leállítanánk, három hónapon belül mindenki begolyúzna. Kíváncsi vagyok, mélyen elgondolkozva nézett a doktorra. Lehet, hogy az egész olyan, mint egy fertőző betegség. Minden, ami a vérével kapcsolatba került, Cooper azonban megrázta a fejét. Blur kifelejtett valamit. Ez egy dolog tud utánozni, de valamilyen mértékben saját testfelépítését és emésztési rendszerét is átviszi áldozatába. Ha nem így lenne, egyszerűen kutyává válna, és az is maradna, semmi több, de csak nagyon jó másolattá válik. Így különféle szérumokkal ki lehet mutatni a jelenlétét. Ezen kívül a kémiai felépítése, mivel más világból származik, annyira radikálisan különbözik a nálunk ismertektől, hogy néhány sejt közülük, ha a vér útján be is jutna a szervezetbe, olyan reakciót váltana ki, mint egy fertőző vírus, legyen szó akár állatról, akár emberről. A vérről jut eszembe. Véreznének egyáltalán ezek a másolatok? kérdezősködött Norris. – Természetesen. A vérben nincs semmi misztikus. Az izmok hozzávetőleg 90%-ban vízből állnak, és a vér csak abban különbözik tőlük, hogy néhány százalékkal több benne a víz és kevesebb a kötőanyag. Szóval nagyon is véreznének. Blör hirtelen felült a hálóhelyén. Konant! Hol van konant? A fizikus odament a kis biológushoz. Itt vagyok! Mit akarsz? Te vagy! Blör hangja halk görcsös nevetésbe fulladt. A félig tar férfi visszahanyatlott az ágyra. Konant sápattan nézett rá. Hogy mi vagyok? Te vagy ott! Te Konant vagy! A szörnyeteg ugyanis ember akart lenni, nem pedig kutya Öt. Dr. Cooper fáradtan felállt az ágy mellől, és óvatosan öblögetni kezdte az injekciós tűt. A fém csilingelése a zsúfolt szobában egészen hangosnak tűnt most, hogy Blur gurgulázó nevetése végre lecsendesedett. Cooper Gerire nézett. Attól tartok reménytelen. Nem hiszem, hogy valaha is meg tudnánk győzni arról, hogy a fenevad halott. Norris bizonytalanul felnevetett. Abban sem vagyok biztos, hogy engem meg tudsz győzni, hogy a fene vigye el Megrédit. Miért ép Megrédit? fordult kíváncsian a parancsnok Norisztól Megrédi felé. Hát a rémálmok miatt magyarázta Noris. Ugyanis van egy teóriája a rémálmainkról, amik azóta üldöznek minket, hogy megtaláltuk ezt a dögöt a második tábor közelében. És mi lenne az? Nézett Geri nyugodtan meg Enyhén zavarban Norris válaszolt helyette. Hát az, hogy a teremtmény egyáltalán nem volt halott, csak nagyon lelassult. De még így is lehetséges volt számára, hogy tudatában legyen olyan dolgoknak, mint az múlása és a mi jövetelünk a végtelenül hosszú évek után. Olyan álmom is volt, hogy utánozni tud dolgokat. És mit tesz Isten? Tud is? Mordult fel Cooper. Ne légy már, Szamár! csattant fel Norris. Nem ez az, ami zavar engem. Ámomban olvasni tud az agyakban, olvasni tud a gondolatokban, és ismeri az ötleteket, a szokásainkat. De mi olyan rossz ebben? Úgy látom, hogy jobban aggaszt ez, mint az előttünk álló gyönyör, hogy egy antarktiszi táborban együtt tölthetjük napjainkat egy őrültel. Mekrédi lassan megrázta a fejét. Nem onnan tudod, hogy Konant tényleg Konant, mert úgy néz ki, mint Konant, hiszen egyre hihetőbb, hogy ez a szörnyeteg is meg tudja csinálni. A lényeg, hogy Konant úgy gondolkozik, mint Konant, úgy beszél, mint Konant, és úgy viselkedik, mint Konant. Ez tehát többet jelent, mint csupán egy testet, ami hasonló hozzá. Ehhez szükséges Konant saját agya, saját gondolatai és szokásai. Így hát, bár tudjátok, hogy a szörnyetek meg tudja csinálni, hogy úgy nézzen ki, mint Konant, nem nagyon zavarjátok magatokat, mivel azt is tudjátok, hogy másvilági gondolkodásmóddal rendelkezik, egy az embertől teljességgel idegen gondolkodásmóddal, és nem valószínű, hogy képes ugyanígy gondolkodni, beszélni és reagálni dolgokra, mint az az ember, akit mi ismerünk. Illetve, hogy olyan jól tudja ezt tenni, hogy akár egy percre megtévesszem bennünket. Az ötlet, hogy a teremtmény tökéletesen utánozni képes minket, nagyon érdekes, de semmi alapja, mivel túlságosan nem emberi ahhoz, hogy rászedhetne minket. Egyszerűen nem úgy gondolkozik, mint az emberek. Ahogy már az előbb is megjegyeztem, ismételte Norris merőn megrédire re bámulva. A legrosszabb dolgokat tudod mondani a lehető legrosszabb pillanatban. Lennél olyan kedves így vagy úgy befejezni ezt a gondolatsort? Kinör, a sephelyes arcú szakács, aki egészen mostanáig konant közelében állt, most hirtelen végig száguldott a zsúfol termen. A barátságosan duruzsoló kájha felé igyekezett, majd zajosan pucolni kezdte a csövét. Nem lenne sok értelme, mondta Cooper, halkan ejtve a szavakat, mint aki csak hangosan gondolkozik. Csak Nagyjából úgy kinéznie, mint az, amit utánozni akar. Meg kellene értenie áldozata érzéseit, és másolnia kell a viselkedését is. Ő nem emberi. Azt hiszem, az emberi képzeletet felülmúló képessége van az utánzásra. Egy jó színész, megfelelő gyakorlattal, egész jól leutánozhat egy másik embert. Sőt, még a szokásait is ahhoz, hogy másokat megtévesszen. De persze egyetlen színés sem tud olyan tökéletesen utánozni, hogy a trükkre valaki, aki egy antarktiszi táborban a magánéle teljes hiánya közepette, hosszabb ideig együtt él az illetővel, rá ne jöjjön. Ehhez emberfeletti képességek szükségesek. – Aha, szóval már nálad is van valami diffi. átkozódott csendesen Norris. Konant vadul, sápadt arccal nézett körbe, ahogy egyedül állt a szoba egyik végében. A többiek lassan átszállingóztak a szoba másik, távolabbi végébe, s végül Konant teljesen magára maradt. Úristen! Befognátok végre a pofátokat! Hát mi vagyok én? Talán valamilyen minta a mikroszkóban, amit vizsgálgatni lehet? Netán holmi undorító féreg, amiről harmadik szemében kell beszélni? Megrédi felnézett rá, kezei egy pillanatra megálltak a levegőben. Nagyon jól érezzük magunkat, stop! Bár csak itt lennél, stop! Aláírás, mindenki! Nézd, Konant! Még ha pokolian rosszul érzed is magad, maradj csak szépen azon az oldalon. Te ugyanis tudsz valamit, amit mi nem. Te ismered a választ. Megmondom neked nyíltan, ebben a pillanatban, te vagy a leginkább félt és tisztelt férfi a táborban. Úram, bár látnátok a tekinteteteket, zihálta konant. Azonnal hagyjátok abba a bámulást, jó? Mi a fenét akartok? Cooper, van valami ötleted? kérdezte a parancsnok teljes komolysággal. A jelenlegi helyzet ugyanis tarthatatlan. Ó, valóban? vágott közbe konant. Gyere ide is, nézd meg azt a tömeget ott szemben! Istenemre, épp úgy néznek ki, mint a kutyák az előbb a folyosón. Bönning, abba hagynád annak a nyavajás égcsákánynak a méregetését? Fémes csendülés, a repülőműszerész idegességében elejtette a fegyverét. Azonnal lehajolt és felemelte, s még pillantása sepert a szobán, ismét forgatni, méregetni kezdte tenyerében. Cooper leült Blör mellé az ágyra. A fa nagyot recsent. Messze valahol a folyosó túlsó végén egy kutya nyűszített fájdalmában, s a hajtók nyugtalan kiáltozása is áthallatszott. A mikroszkópikus vizsgálat, latolgatta a doktora lehetőségeket. Haszontalan lenne, ahogy azt Blör is megjegyezte, hisz nem kevés idő telt már el. Mindazonáltal a szérumos vizsgálatok még hozhatnak eredményt. Szérumos vizsgálat? Mire gondolsz pontosan? kérdezte a parancsnok. Ha lenne egy nyulam, amit embervérrel beoltottak, ami persze úgy méreg a nyúl számára, mint bármely más állatvére, kivéve egy másik nyúlét és az oltásokat egy ideig növekvő adagokat alkalmazva folytatnák, a nyúl előbb-utóbb immunissá válna az emberre. Ha egy kis mennyiséget lecsapolnának a véréből, kémcsőben elkülönítenék, majd embervért adnának hozzá, tisztán látható reakció zajlana le, ami azt bizonyítaná, hogy a vér embervér volt. Ha mondjuk tehén vagy kutyavért adnánk hozzá, avagy bármilyen fehérjéket tartalmazó anyagot, kivéve az embervért, semmi sem történne. Ez tehát tökéletes bizonyíték volna. – Megmondanát, honnan szerezhetnénk itt nyulat, doktor? – kérdezte Norris. – Ha jól sejtem, legközelebb Ausztráliában. Nem hiszem, hogy lenne annyi felesleges időnk, hogy ilyen messzire elmenjünk érte. – Én is tudom, hogy az Antarktiszon nincsenek nyulak – bólintott Cooper. Csak példaként említettem őket. Az emberen kívül bármilyen élő lény megteszi. Például egy kutya is. De a művelet több napot fog igénybe venni, és tekintve az állat méreteit, sok vérre lesz szükség. Valakinek segítenie kell. – Én megfelelnék? – kérdezte a parancsnok. – Természetesen, – bólintott Cooper. – Azonnal el is kezdeném a munkát. – És mi legyen ez alatt konantal? érdeklődött Én Inkább kisétálok állok azon az ajtón, és elindulok gyalog a rossz tenger felé sem, hogy főzzek neki. – Elképzelhető, hogy ember! – kezdte újra Cooper, de Konant káromkodása belefojtotta a szót. – Te átkozott csontkovács! Mi az, hogy elképzelhető, hogy ember? Mi az Isten gondolsz? Mi vagyok én? – Egy szörnyetek? – válaszolta élesen Cooper. – Most pedig fog be a szád és figyelj! Konant elsápadt. Leült, úgy hallgatta a vádló szavakat. – Amíg megtudjuk... És te is ugyanolyan jól tudod, mint mi, hogy van okunk a bizalmatlanságra, továbbá, hogy egyedül te ismered a választ a kérdésre. Szóval, amíg semmit sem tudunk biztosan, a legkevesebb, amit tehetünk, hogy bezárunk. Amennyiben nem vagy ember, sokkal veszélyesebb vagy, mint szegény Blur, már pedig gondoskodom róla, hogy őt alaposan bezárják. A következő lépésben nyilván elsöprő vágyat érez majd, hogy téged vagy az összes kutyát és valószínűleg mindannyiunkat megöljön. Amikor felébred, meg lesz győződve róla, hogy egyikünk sem ember, és semmi ezen a világon nem tudja majd megingatni ebbéli meggyőződését. Azt hiszem neki is jobb lenne, ha megölnénk, de ezt persze nem tehetjük. Elhelyezzük az egyik üres kunyóban, te pedig végig a szobádban maradsz a sugárzás mérő készülékeiddel. Még eredményben csak a munkádat fogod végezni. Most pedig ideje a kutyákkal foglalkoznom. Konant szomorúan lehajtotta a fejét. Ember vagyok! Siessetek azokkal a vizsgálatokkal! A szemeitek! Istenem! Bárcsak látnátok a szemeiteket! Gerry parancsnok aggodalmasan nézte, ahogy Clark a kutyai domár szorosan tartja a hatalmas termetű alaszkai kutyát, míg Cooper megkezdi az inekciós kezelést. Az állat fegyelmezetten viselkedett, Igaz, a tűszúrása nem volt fájdalmas, és ma reggel már amúgy is többször volt dolga vele. Öt kapocs tartotta össze a hústavágás mentén, mely lábától egészen az oldala közepéig húzódott. Az egyik körme is letört, a hiányzó darab a főépület asztalá heverő szörnyeteg egyik válcsontjában akadt meg. Mennyi időre lesz ehhez szükséged? kérdezte Geri, Óvatosan nyomkodva alsó karját ott, ahol a vérvétel után hátra maradt tűzúrás hely egyre sajgott. Cooper megvonta a vállát. Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs. Ismerem az általános módszert, amit a nyulakon használtak, de kutyával még nem volt dolgom. Ők túl nagyok és esetlenek ehhez a munkához. Általában a nyulakat részesítem előnyben, és használják is mindenütt civilizált helyeken egyszerűen megvásárolhatod őket, nagyban jeladóktól, nem sok kutató veszi magának a fáradtságot, hogy saját kezüle készítse elő őket. És ott mire használják őket tulajdonképpen? kérdezte Clark. A kriminológia, sóhajtott a doktor. Elég nagy területet ölel fel. Például A azt állítja, hogy nem ő ölte meg s hogy a vér az ingén a csirkéből származik. Az állam ilyenkor elvégezteti a szükséges teszteket, és utána már csak an múlik, hogy mivel magyarázza, hogy a vér foltott az ingén az emberre immunis nyúlvérrel reakcióba lép, de a csirkére immunissal nem. Értem. És mit kezdjünk blörrel? Érdeklődött fáradtan a parancsnok. Addig rendben van, hogy egy darabig alszik, de mi lesz, amikor felébred? – Berkeley és Benning már szerelik a reteszeket az üres kunyhó ajtajára, – felelt Cooper. – Konant pedig úri emberként viselkedik. – Azt hiszem, inkább választja a magányt, mint hogy elviselje a pillantásukat. – Isten a tudója, nemrég még mindegyikünk oda volt egy kis magányosságért. – Köszönöm, de én már nem kérek belőle, – nevetett Clark. – Blörnek, – folytatta Cooper. Nem csak szüksége lesz magányra és zárkára. Úgy vélem, mire felébred, tökéletes terv áll majd készen a fejében. Hallottátok valaha azt a régi történetet, hogy hogyan lehet a száj és körönfájást a teheneknél megállítani? Clark és Gary némárázta a fejét. A lényege, hogy ha nincs fertőzött, akkor nincs fertőzés sem, magyarázta Cooper. Vagyis úgy szabadulsz meg a fertőzéstől, hogy leülsz minden fertőzött állatot, és minden olyat is, amely a közelében tartózkodott. Blör biológus ismeri ezt a történetet. Adjátok ehhez hozzá, hogy nagyon fél attól, amit szabadjára engedtünk. Valószínűleg már tudja is, mit kell tennie. Meg kell ölnie mindenkit és mindent a táborban, mielőtt egy sirály vagy egy kóbor albatrosz ide téved, és elkapja a fertőzést. Clark ajkai furcsa vigyorra húzódtak. Ez logikusan hangzik. Ha a dolgok nagyon elfajulnának, legjobb lesz kiengedni Blört. Így megkimélhetjük magunkat az öngyilkosságtól. Legjobb lesz, ha megesküszünk, hogy amennyiben a dolgok rosszra fordulnak, gondoskodunk róla, hogy ez tényleg megtörténjen. Cooper halkan nevetett. Az utolsó élőlény a táborban alig ha lesz ember, mutatott rá a lényegre. Valakinek azokat is meg kéne ölnie, amelyek nem akarnak öngyilkosok lenni. Nincs elég termitbombánk ahhoz, hogy az egészet egyszerre elintézzük, a dinamit pedig nem elég hatásos. Különben is úgy gondolom, hogy az ilyen átalakult lények egyes darabjai már magukban is életképesek lehetnek. De ha a puszta akaraterővel meg tudják változtatni a szervezetüket, miért nem alakulnak át egyszerűen madárra is repülnek el? Olvashattak a madarakról, és így le tudják másolni a szerkezetüket, anélkül is, hogy találkoznának velük. Vagy akár a saját bolygójuk madarait is leutánozhatnák. Cooper megrázta a fejét, aztán segített Clarknek szabadon engedni a kutyát. Az ember évszázadokon keresztül tanulmányozta a madarakat, és próbálta ellesni a titkot, hogy gépeket építhessen, amelyek szintén képesek repülni. De soha nem jött rá a titok nyitjára. Végül akkor sikerült a dolog, amikor teljesen új, a korábítól eltérő módszerrel próbálkozott. Hiába ismerte az általános elveket, a szárnyakat, a csontok, az idegrendszer részletes felépítését, azzal nem ment semmire. Ami pedig a másvilági madarakat illeti, valószínű. Sőt, szinte biztos, hogy itt annyira eltérőek a légköri feltételek, hogy egyáltalán nem tudnának repülni. De az is lehet, hogy ez a fenavad egy olyan bolygóról származik, mint például a mars, ahol olyan ritkás a légkör, hogy egyáltalán nem léteznek madarak. Ebben a pillanatban jelent meg Berkeley az ajtóban, egy egész tekercs cipelve. Elkészültem. Gonand szobáját már nem lehet belülről kinyitni. És hol lesz Blur helye? Cooper gerire nézett. A biológusok számára nincs külön helyiség, úgyhogy nem nagyon tudom, hová tehetnénk. Mi a helyzet a keleti kunyóval? Képes lesz rá, hogy törődjön magával, vagy el kell majd látni? Persze, hogy képes lesz rá, de azért vigyáznunk kell majd, biztosította társát Cooper. Egy kájhára, néhány zsák szénre, élelemre és egy-két számra lesz csak szüksége. Senki sem járt ott a múlt őszóta. Geri egyet értett vele. Ha nagyon nagy zajt fog csapni, úgy gondolom, ez tényleg jó ötlet. Berkeley felemelte a szerszámokat, és Garyre nézett. Ha abból a motyogásból, amit most hallat, következtetni lehet valamire, akkor bizony egész éjszaka hangoskodni fog. Nem hiszem, hogy bárkinek is tetszene. És miről motyog? kérdezte Cooper. Berkeley megrázta a fejét. Nem nagyon figyeltem oda, de ha akarod, meghallgathatod. Annyit minden esetre kihámoztam az egészből, hogy az Isten verte idiótának ugyanazok az álmai vannak, mint Mekrédinek, sőt, még néhány másféle is. Emlékszem, ő aludta fenevad mellett, amikor útban hazafelé egyszer meg kellett állnunk. Arról álmodott, hogy a dög életben van. De szerintem tudnia kellett, hogy ez nem csak álom. Tudta, hogy telepatikus erővel rendelkezik, hogy használhatja is azt. És nem csak olvasni tudja a gondolatokat, hanem gyártja is őket. Most már ti is belátjátok, hogy tényleg nem álmokról volt szó, hanem gondolatokról, amiket a fenavad sugárzott ki, ugyanúgy, ahogy most Blurr hogy álmában motyog. Ezért is tud olyan sokat erről a lényről. Azt hiszem, hogy te és én, Doki, nem voltunk olyan fogékonyak, ha egyáltalán hiszel a telepátiában. Én nem kell benne, sóhajtott Cooper. Dr. Ryan a Gyúkegyetemről egyetemről már kimutatta létezését, és azt is, hogy egyesek fogékonyabbak, míg mások kevésbé. Hát, ha érdekelnek a további részletek, menj és kapcsolódj be Blur közvetítésébe. A fiúk nagy részét már úgy is elüldözte a főépületből, pedig kinőr, buzgón zörög az edényeivel, hogy semmit se hallani. Ha pedig már nem tud zörögni, a kormot kapargatja bőszen. Apropó, parancsnok. Hogyan fogunk dolgozni repülők nélkül, ha jön a tavasz? Geri nagyon csóhajtott. Attól tartok, expedíciónk kudarcra van ítélve. Ilyen helyzetben nem oszthatjuk meg az erőinket. Nem kudarc, ha életben tudunk maradni, és kikerülünk ebből a kutyaszorítóból. Amit találtunk, nagyon értékes a tudomány számára, feltéve ha kézben tudjuk tartani. A sugárzásmérést, a mágneses és légkörű vizsgálatokat pedig úgy is nyugodtan tudjuk folytatni. Geri örömtelenül felnevetett. A rádióadásokra gondoltam éppen, ahol a félvilágnak elmeséltük, milyen csodás eredményeket értünk el, felderítő repüléseinkkel, s hogy hogyan tettünk bolondá olyan embereket, mint Bird vagy Alice Word, amikor azzal hitegettük őket, hogy valami fontosat fogunk csinálni. Cooper gyászosan bólintott. Tudni fogják, hogy valami baj történt, de az otthoniak elégítélő képességgel rendelkeznek ahhoz, hogy megértsék, nem folyamodnánk trükkökhöz, ha nem lenne rá alaposokunk. Meg fogják várni, hogy visszatérjünk, és személyesen magyarázzuk meg, mit miért tettünk. Igen, azt hiszem, ez fog történni. Azok, akik eleget tudnak, hogy felismerhessék, csalás történik, Megvárják majd, míg visszatérünk. Persze azoknak sem lesz lehetőségük a fondorlat leleplezésére, akik nem bíznak eléggé bennünk, ugyanis mérleget tudunk az itteni körülményekről ahhoz, hogy egy jó kis blöfföt végigcsináljunk. Csak nehogy mentőexpedíciót küldjenek, fohászkodott a parancsnok. Amikor úgy döntünk, megpróbáljuk elhagyni a kontinenst, ha egyáltalán képesek leszünk rá, üzenetet küldünk Forsyth kapitánynak, hogy hozzon egy készletre való elektromágnes, de egyelőre még ne is gondoljunk erre. Úgy érted, lehet, hogy soha nem jutunk ki innét? kérdezte Berkeley. Azon gondolkoztam, hogy egy rádióüzenet, ami földrengésről vagy vulkánkitörésről számolna be, a háttérben robbanások zajával, vajon segítene-e rajtunk? De persze, semmi sem fogja az embereket egyszer s mindenkorra elieszteni erről a helyről. Attól tartok, hogy egy melodramatikus, utolsó élő ember a táborban típusú jelentés csak ide vonzaná őket. Gerry erre a megjegyzésre ironikusan elmosolyodott. Gondolod, hogy mindenki erre a következtetésre jutott? Cooper felnevetett. Te mit gondolsz? Mi legalább biztosak vagyunk benne, hogy győzni fogunk. Bár azt hiszem, nem lesz túl könnyű. Clark levette szemét a kutyáról, amelyet nyugtatgatni próbált, s csak ennyit mondott. Azt mondtad biztosak? Hat. A kunyhóban Blair nyugtalanul járkált felső alá. Szemével óvatos röpke pillantásokat vetett a körülötte álló négy férfira. A csoportot Berkeley, 190 centi, jó 90 kiló, McCready, a bronzszobor szerű óriás, Cooper, az alacsony, de erőteljes orvos, és Benning, a csupa izom alkotta. Blur a keleti kunyhó távolabbi sarkában összekuporodott, s hagyta, hogy a szoba közepén a kájha mellett felhalmozott felszerelések és csomagok kisebb szigetet képezzenek közte és négy társa között. Csontos ujjai a rémülettől ökölbeszorultak, remektek. Idegesen nézett egyikről a másikra, félig tarfejét apró mozdulatokkal kapkodta ide-oda. Nem akarom, hogy bárki is ide jöjjön. Az ételemet is megfőzöm magamnak, magyogta elharapva a szavakat. Lehet, hogy kinnör most még ember, de én nem hiszek benne. Ki jutni innen, de nem vagyok hajlandó olyan ételt megenni, amit ti készítettetek. Konzerveket akarok. Lezárt konzerveket. Oké, okay, Blur. Még ma éjjel megkapod őket, ígérte Berkeley. Van elég szened, s a tüzet mi már be is gyújtottuk. Még utoljára megnézem, s még ezt mondta, a kájha felé indult. Blur azonban átrohant a legtávolabbi sarokba. Takarodjatok ki! Ne gyertek, egy lépéssel sem közelebb! Szörnyetegek! Sikoltotta és megpróbált utat kaparni magának a kunyhó falán keresztül. Ne gyertek közelebb! Ne gyertek! Engem nem kaptok el! Engem nem? Berkeley egyből megállt s visszalépett. Dr. Cooper a fejét rázta. Hagy békén! Egyszerűbb lesz, ha engedjük egyedül berendezkedni. Mi törődjünk csak az ajtóval. A négy férfi sietősen elhagyta a szobát, és azonnal munkához látott. A probléma az volt, hogy az Antarktiszon nem találhatók zárak, hiszen a magánélet teljes hiánya miatt nincs rájuk szükség. megoldásként az ajtókereten minden oldalán erős csavarokat helyeztek el, s a repülőgéphez használt rendkívül szilárd fonott acélkábelt a csavarok köré tekerték, Többször keresztbe húzva az ajtó előtt, majd megfeszítették. Berkeley most már fúróval és fűrészsel kezdett munkába, hogy kisebb fajta ablakot vágjon az ajtóba, amin keresztül az ajtó nyitása nélkül bármit be lehet majd adni a fogóinak. Az egészet két sarokvassal, két retesszel és hozzávetőleg 10 cm hosszú. Sasszegekkel tették biztonságossá, hogy belülről semmiképp se lehessen kinyitni. Hallották, hogy a túloldalon Blör ide-oda járkál, majd zihálva, morogva, átkokat szórva valami nehezet vonzol az ajtó elé. Berkeley kinyitotta a rekeszt, benézett, dr. Cooper a válla felett kukucskált. Blur az ágyat az ajtó mellé tolta, így most segítsége nélkül Kívülről sem tudott volna senki bemenni. Nem is tudom. Talán igaza van, hogy ezt tette. Sóhajtott fel McRady. Bevallottan az a szándéka, hogy megöl mindannyiunkat, amilyen gyorsan csak teheti. Ezt szeretnénk elkerülni. Ugyanakkor az ajtónak ezen az oldalán van valami, amely, ha elszabadul, százszor rosszabb egy gyilkos őrültnél. Azt hiszem, ha a kettő közül valamelyiket el kell majd engedni, én inkább idejövök, és leszerelem a reteszeket. Berkeley elvigyorodott. Csak tudasd velem, és én majd megmutatom, hogyan lehet gyorsan megszabadulni tőlük. Most pedig induljunk vissza. A nap, bár már két órája lenyugodott, most mégis szivárványt festett az ég aljára. A húmező felett északi szél fújt, s a szivárvány ragyogó színeiben milliónyi hópehely szikrázott. A látóhatár szélén alacsony dombocskák fehér húsapkái látszottak, ennyiemelkedett egy-egy hatalmas hegységből a hóval borított vidék fölé. Ahogy elindultak, a mintegy három kilométerre lévő főtábor felé a levegőben kis hóörvények kavarogtak. A táj fehérségétől csak a rádiótorony pókhálószerűen szerte ágazó éjfekete antenná ütöttek el, Sahú a sílécek alatt olyan volt, akár a finom homok, kemény és daraszerű. Végre itt a tavasz! jegyezte meg bennén keserűen. Micsoda öröm, nem de bár? Már régóta semmi másra nem vágytam, csak hogy kikerüljek ezekből az átkozott, jégbeásott lyukakból. A helyedben lennék, nem tenném! mordult fel Börkli. Aki az elkövetkezendő néhány napban el akar menni innen, Rendkívül népszerűtlen lesz. Hogy haladnak a dolgok a kutyával, Cooper? kérdezte meg Rédi. Van már valami eredmény? Harminc óra után, bárcsak lenne. Ma már kapott az én véremből injekciót, de úgy vélem, még legalább öt napra lesz szükség, s mivel nem ismerem a pontos arányokat, semmiképp sem lehet szó korábbi időpontról. Azon gondolkoztam, Hogyha a konant tényleg átváltozott, figyelmeztetett volna-e minket olyan röviddel azután, hogy a fenavad megszökött, ahogy azt megtette. Nem lett volna akkor észszerűbb, ha vár, míg teljesen át tud alakulni, ha vár, míg magunktól fel nem ébredünk, filozofált megrédi. Az a lény önző, ugye szerinted sem nézett ki úgy, mint aki nagyfokú józanítélő képességgel rendelkezik? mutatott rá a lényegre dr. Cooper. Minden egyes darabja önálló életet él, és minden egyes darabja csak magáért él. Ha konant megváltozott, akkor éppen azért kellett szólnia nekünk, mert megváltozott. Ugyanis a másolat csak akkor tökéletes, ha az érzései változatlanok. Így most nem tudhatjuk, hogy ezek tényleg konant érzései, -e, vagy csak tökéletes másolatok. Természetes, hogy a másolat konant érzéseit Pontosan leutánozva, épp úgy cselekedne bármiben, ahogy azt maga Konant tenné. Mondd csak, nem végezhetne Norris vagy Vén egy pár tesztet vele? Ha ez az állat okosabb, mint az emberek, elképzelhető, hogy többet ért a fizikához, mint Konant. Így le tudnák leplezni, vetette fel Berkeley. Cooper fáradtan ingatta a fejét. Ennek semmi értelme, hiszen gondolatokat olvas. Nem tudsz neki csapdát állítani, különben ezt már Vén is javasolta a múlt éjjel. Abban reménykedett, hogy esetleg választ kaphat a fizika néhány olyan kérdésére, amit még nem ismerünk. Ez az állandóan négyes csoportóban járunk ötlet még szebbé teszi az itteni életünket, mint amilyen eddig volt, tekintett társaira Benning. Mindegyikünk félszemmel a többieket vizslatja, hogy megbizonyosodjék róla, hogy az semmi különöset nem követel. Hé, fiúk szerintetek is nagyon meghitt kis csapat leszünk? Azt hiszem, most kezdem csak megérteni, mire utalt Konant, amikor azt mondta, bár csak látnátok a pillantásotokat. Egyszer-egyszer minnyájan így nézünk egymásra. Mindegyik őtök szemében látom a kérdést, kíváncsi vagyok, vajon a másik három mellesleg magamat sem tartom kivételnek. Amennyire megállapíthatjuk a fenevat halott. Egyedül konantal kapcsolatban merült fel gyanú, állapította meg McRady. A járjunk mindig négyesével rendelkezés, puszta elővigyázatossági intézkedés. Most már csak az következhet, hogy bevezetjük a négyen egy gyágyban rendelkezést is, sóhajtott fel Berkeley. Eddig úgy gondoltam, hogy korábban semmilyen magánéletem nem volt, de az új rendelkezés óta senki nem követte olyan feszülten az eseményeket, mint konant. A steril kémcsövet félig megtöltötte az aranyszínű folyadék, amelyhez dr. Cooper most egy, két, három, négy, öt cseppet adagolt a fizikus véréből, majd óvatosan megrázta és egy tál langyos tiszta vízbe helyezte az oldatot. A vérhőmérsékletét folyamatosan mérték, a őfokszabályzó hangosan kattogott, amint kibekapcsolt. Ekkor fehér folyadék jelentek meg, és szálltak alá a tiszta arany szín folyadékban. – Ó, egek! – sóhajtott konant, majd lerogyott egy ágyra, és úgy sírt, mint egy gyerek. – Hat nap, hat hosszú nap bezárva, és végig arra gondoltam, hogy mi lesz. Ha a teszt nem sikerül. Geri csöndesen odament és átölelte a fizikus vállát. A szérum nem tudott volna hazudni, mondta az orvos. A kutya emberre immunis volt már, és a reakció bekövetkezett. Akkor hát minden rendben? kérdezte Noris. A fenevad halott? Halott mindörökre? Igen, Konant ember, és az izé halott. Kinner lassú hisztérikus nevetésben tört ki. Mekrédi odafordult, és ritmikusan pofozgatni kezdte. Egy, kettő, egy, kettő. A szakács csak nevetett, szinte fuldoklott, egy pillanatra felkiáltott, aztán tétován köszönetet mormolva dörzsögetni kezdte fájó arcát. Megvoltam rémülve, te jó Isten, hogy megvoltam rémülve! Végre Norris is megkönnyebbülten felnevetett. Mit gondolsz, te majom? Mi talán nem voltunk? Vagy Konant talán nem volt? A főépületben hirtelen megváltozott a hangulat. Az emberek mozgolódni kezdtek, nevetés hallatszott, a Konant körül összegyűlt férfiak szükségtelenül hangosan beszélgettek, az eddig ideges ilyet hangok ismét felszabadultan barátságosan csengtek. Valaki felvetett egy ötletet, mire tucatnyi ember a sílécéért indult. Blur. Blurnök meg kell gyógyulnia. Dr. Cooper ideges megkönnyebbüléssel pepecselt a kémcsövekkel, különféle vegyületekkel próbálkozva. A Blur kiszabadítására induló csoport már elhagyta a helyiséget, sítapa hangos csattogása közepette. Ahogy a megkönnyebülés hullámai végig söpörtek a táboron, a kutyák vidámugatásba kezdtek. Dr. Cooper még mindig a kémcsövekkel babrált. Először megrédi figyelt fel rá, amint egy ágyszélén ült, kezében két fehér csapadéktól megfehéredett aranyszínű folyadékot tartalmazó kémcsővel, sápatnál is sápatta arcsal. Rémülettől elkerekedett szemeiből pedig hullottak a könnyek. Megrédi érezte, hogy a félelem jéghidegtőre, a szívéig hatol, és a halálos hidegség szétárad a melkasában. Dr. Cooper fölnézett. – "Geri", szólt reketten. – "Geri, Az Isten szerelmére! Gyere ide! Geri elindult felé, s a levegő szinte megfagyott a főépületben. Konant is felnézett, majd dermedten állt fel a helyéről. Gerry, a szörnyetekből vett minta, szintén reakciót váltott ki. Az egész tehát nem bizonyított semmit. Semmit, csak azt, hogy a kutya a szörnyetegre is immunis volt, vagyis, hogy a felhasznált kétfajta vér közül az egyik, vagyis kettőnk közül valaki szörnyeteg. Hét. Berkeley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 Konant és Gerri, és én. Minnyájan. McReady? Szólalt most meg Fonvol, a szűke szakálló pilóta. Te doktornak tanultál, mielőtt meteorológusnak mentél volna, nem igaz? Nem tudnál néhány vizsgálatot elvégezni? McReady lassan megközelítette Kúpert, kezébe vette az injekciós tűt, és 95%-os alkohollal óvatosan lefertőtlenítette. Gerri fa alült az ágy szélén, s kifejezéstelenül bámulta, hogy mit csinál McRady. Amit Cooper mondott, nagyon is elképzelhető, sóhajtott nagyot McRady. Fomval, segítenél egy percre? Köszönöm. A betöltött inekciós tűt beledöfte Cooper karjába. A férfi nevetése nem szűnt meg azonnal, csak sipogássá csendesedett, majd, ahogy a morfium hatni kezdett,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 s egyből a mozdókagylóhoz ment. Clark és Fomval egy perc múlva csatlakozott hozzá. Clark ajkai folyamatosan rángatóztak, vonásai időről időre, fintorba torzultak. Mi csináltatok, robbant ki végül konant. Még több oltást adtatok? Clark felvihogott, majd hirtelen elcsuklott a hangja. Még hogy oltást, eléggé immunisak, már így is.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 Velük ugyanaz a helyzet. Nagyon szépen reagáltak. Pokoli mulatságosan néztek ki, ahogy olvadni kezdtek. A szörnyetegnek nem volt lehetősége a gyors menekülésre, hiszen láncok vagy kötelek tartották, és azonosulnia kellett áldozataival. Kínőr lassan felállt. Körül a szobában, is, tekintete a kájhán álló edényen állapodott meg.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 Fogott bele egyikük. Isten tudja. Borzongott meg Mekrédi. A morfium minden ismert földi élőlényre hat. Konant hirtelen felemelte a fejét. Mekrédi, a kutyák biztos lenyelték a szörnyetek egyes darabjait, s ezek pusztították el őket. Elvégre mindvégig ott voltak, ahol a szörnyetek is tartózkodott. Én viszont be voltam zárva. Talán ez bizonyítja, hogy Fomvol megrázta a fejét. Sajnálom, de ez nem bizonyítja, hogy mi vagy te, csak azt, hogy mit nem csináltál. Sőt, még azt se, sóhajtott Mekrédi. Rédi. Tanácstalanok vagyunk, mert nem tudunk eleget, és ráadásul úgy izgulunk, hogy még gondolkodni sem vagyunk képesek. Be voltál zárva. Láttál már valaha fehér vér sejtet, amelyik egyszerűen átszivárog azért falon? Még nem?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 azt hiszem hatásos lenne, de nem igen tetszene az embereknek. Nyolc A csővel bíbelődő klerk felnézett, amint Fonwall, Berkeley, McReady és Benning beléptek a terembe, s a hópejheket söprögették ruhájukról. A főépületbe zsúfolódott többi férfi kötelességszerűen végezte szokásos tevékenységét, sakkozott, pókerezett vagy éppen olvasott. Razen szánkókat javított az asztalon, Vén és Norris a mágneses mérések adatai felett dukták össze a fejüket, míg Hervi különféle táblázatokat böngészett csendesen maga elé mormogva. Dr. Cooper halkan horkolt az ágyon. Gary Dátonnal egy haló műzenetet elemzett a rádióasztal mellett daton ágyán ülve. Az asztal nagyobbik részét kanant foglalta el, teljesen beborítva azt adatlapokkal. A szobába Kinner hangja egészen hangosan behallatszott, holott két zárt ajtó is elválasztotta őt a többiektől. Clark levágott egy edényt a kájhára, és némán intett mcrady hogy jöjjön oda. Az, hogy most nekem kell főznöm, nem olyan átkozott nagy baj, de nem lehetne ezt az őrültet valahogy elhallgattatni, érdeklődött idegesen. Én egyetértünk abban, hogy biztonságosabb lenne egy távolabbi helységbe átköltöztetni. Ki nézett Nézett Rédi az ajtó felé. Azt hiszem, nincs rá szükség. Ha itt van a közelben, mindig be tudom adni neki az injekciókat. Legalábbis remélem. Bár a morfium készleteink nem túl nagyok. Különben sem áll fenn annak a veszélye, hogy teljesen elborul az agya. Egyszerűen csak hisztériás. Hát igen, azt hiszem, nagyobb annak a veszélye, hogy mi fogunk itt megőrülni. Te másfél óráig távol voltál úgy, hogy nem tudhatod, de amióta elmentél, egyfolytában ezt csinálja, sőt, már előtte két órával elkezdte. De mindennek van határa, te is tudod. Gerry szinte egész lényével mentegetűzve odajött hozzájuk. Megrédi egy pillanatra meglátta Clark szemében a félelmet, vagy inkább az iszonyatot, Ugyanakkor tudta, hogy valószínűleg az ő szeme is ugyanazt fejezik ki, mint Klárki. Gerry vagy talán Cooper, biztosan szörnyeteg. Azt hiszem, tényleg az lenne a legjobb, ha el tudnád hallgattatni, mondta csöndesen gerry. Úgy is elég nagy a feszültség a szobában, hiszen állandó megfigyelés alatt tartjuk egymást. És próbáljatok az Isten szerelmére, próbáljatok végre valamilyen tesztet elvégezni, ami bizonyító erejű lehet. nagyot sóhajtott. Akár figyelik, akár nem, mindenki nagyon ideges. Blur már ott tart, hogy az ajtaját is eltorlaszolta. Közölte, hogy van elég élelme, és állandóan csak azt hajtogatja, hogy menjetek innen, menjetek innen, szörnyetegek vagytok. De engem nem kaptok el, engem nem. Ha majd újabb emberek jönnek, mindent elmondok nekik, tűnjetek el. Így hát eltűntünk. És nincs más módszer? Tényleg nem ismertek más módszert? Firtatta Gerry. Megrédi megrántotta a vállát. Coopernek sajnos teljesen igaza van. A szérumtesztek döntő bizonyítékot szolgáltattak volna, ha a kiinduló minták nem lettek volna fertőzöttek. De azok voltak. Más módszer pedig nem létezik. És mi van a vegyszerekkel? Vegyszerekkel is lehet teszteket végezni, nem? Mekrédi megrázta a fejét. A mi kémiai tudásunk nem elég ehhez. A mikroszkóppal pedig már próbálkoztam, te is tudod. Geribólintott. bólintott. Tudom, az igazi kutya és a szörnyetek kutya szövetei megegyeztek, de akkor is folytatnod kell a kísérleteket. Mit csinálunk vacsora után? Fonval csendesen csatlakozott hozzájuk. Már csak felváltva alszunk. A csapat fele alszik, a másik fele ébren van. Kíváncsi vagyok, hányan szörnyetegek közülünk. Az összes kutya az volt. Úgy gondoltuk, hogy mi biztonságban vagyunk, Kúpert vagy Gerrit mégis a hatalmába kerítette. Fonval szeme ennél a pontnál nyugtalanul megvillant. Sőt, lehet, hogy már minnyájatokat a hatalmába kerített. Minnyájatokat kivéve engem, s csak leselkedtek, várakoztok. Nem, ez lehetetlen. Akkor egyszerűen rám vetnétek magatokat, és én nem tudnék elmenekülni. Azt hiszem, egyelőre még mi emberek vagyunk többen. De... És itt abba a gondolatot. megrédi röviden felkuncogott. Most ugyanazt csinálod te is, amit Norris annyira kifogásolt bennem. Nem fejezed be, amit elkezdtél. Arra gondolsz, ugye, hogyha még egy ember átváltozik, az felborítja a kialakult egyensúlyt, és teljesen megváltoztatja az egész helyzetet? Nem hiszem, hogy harcra kerülne sor. Ez a dög, békés lény lehet a maga kis átváltozós módján. Nem hiszem, hogy valaha is szüksége lett volna harcra, hiszen mindig el tudta érni a célját más módon is. Fonvol furcsán elvigyorodott. Csak nem arra akarsz célozni, hogy már is ő van többségben, csak egyszerűen arra vár, arra vár mindegyikünk. Ti mindnyájan, míg én, az utolsó emberi lény álomba nem zuhanok a kimerültségtől. Megrédi! megfigyelted már, hogy milyen szemekkel bámulnak ránk a többiek? Geri felsóhajtott. Pedig te nem ülsz itt immár négy órája abban a tudatban, hogy minden szem már átszegeződik, és az emberek azt fontolgatják, hogy egyikünk, Cooper vagy én biztosan szörnyeteg, bár nem kizárt, hogy mindketten azok vagyunk. Elhallgattatnád végre a madárkát? Ismételte meg kérését Clark. Teljesen megőrít a végén. Legalább csendesítsd le. Még mindig imádkozik? kérdezte meg Rédi. Igen, még mindig imádkozik, nyögött föl Clark. Egy percre sem hagyta abba. Én nem bánom, ha imádkozik, amennyiben ettől megkönnyebbül, de ő sikitozik, különböző zsoltárokat és himnuszokat énekel, és szinte üvölti az imákat. Biztos azt hiszi, hogy ilyen távolról Isten nem hallhatja őt elég jól. Talán nem is hallja, borzongott meg Berkeley. Máskülönben már biztos tett volna valamit ez ellen a pokolból szalajtott teremtmény ellen. Előbb-utóbb valaki kipróbálja majd rajta azt a tesztet, amit említettél, ha nem hallgattatod el, közölte Klerk zordon. Na azt hiszem, egy húsvágó bárda fejbe épp olyan pozitív teszt lehet, mint egy golyó a szívbe. Te csak törődj a főzéssel, majd meglátom, mit tehetek. Talán találok valami használhatót a szekrényekben. Megrédi abba a sarokba indult, amelyet Cooper gyógyszertárnak használt. Három durva deszkából összerút, magas szekrény állt itt, melyekben a tábor teljes gyógyszerkészletét tárolták. McRady épp tizenkét esztendeje diplomázott az orvos egyetemen, de szinte azonnal átképezte magát meteorológusnak. Cooper pedig aprólékos ember volt. Valaki aki alaposan a fejlődéssel is lépést tartva ismerte hivatása minden csinyát binyát. A rendelkezésre álló gyógyszerek nagyobbik része abszolút ismeretlen volt McReady számára, de szinte az összes többit is elfelejtette már. Pedig itt nincsenek orvosi könyvek vagy folyóiratok, amelyekben utána lehetne nézni a már elfeledett tényeknek, amelyek Cooper számára alapvető, egyszerű dolgok, és nem kéne miattuk elmerülnie abban a néhány könyvben, amelyekkel kénytelen volt beérni itt. A könyvek ugyanis nehezek, és a felszerelés minden dekagramját úton kellett a bázisra szállítani. Megrédi inkább a szerencsében, sem mint a tudásában bízva, egy altatót vett magához. Berkeley és fonval szegődött mellé, mivel senki sehová nem mehetett egyedül. Mire visszatértek, Razen elrakta a szánkókat, a pókerjátszma is abba maradt, s az asztal üresen állt. Clark éppen az ételt tálalta. A szobában az élet egyetlen jele a kanázörgés és az evés tompazaja volt. Amikor a három férfi belépett, senki sem kérdezett egyetlen szót sem, csupán kérdőszemekkel bámulták a jövevényeket, s módszeresen tovább rágtak. Mekrédi hirtelen megdermett. A szomszéd szobában Kinner reketten kiabált a világba egy újabb imát. Fáradtan, eltorzult arccal, Von Wallra nézett és megrázta a fejét. Hú! Von Wall, miközben az asztalhoz ült, keserűen káromkodott. Pontosan addig kell kibírnunk, míg el nem fárad. Nem üvöltözhet így a végtelenségig. Részből van a torka. Kovácsolt vasból a gégéje, állapította meg kegyetlenül Norris. Vagy ha még bizakodóbbak akarunk lenni, feltételezhetjük azt is, hogy kisbarátaink közül való. Ebben az esetben napig is meg tudja újítani a hangszálait. A megjegyzést némaság követte. Húsz percen át egyetlen szónél külettek tovább. Ekkor azután Konant felugrott és kikelt magából. Olyan csendben ültök itt, mint egy tucat faszent. Egy szót sem szóltok, de uramisten, micsoda kifejező szemeitek vannak. Úgy csiklik a tekintetetek az asztal felett, ahogyan egy halom márványgolyú gurulna rajta. Hunyorognak, pislognak és bámulnak, szinte már suttognak is. A változatosság kedvéért nem tudnátok más felé nézni. Figyelj rám, Mekrédi. Úgy is te vagy itt a felelős a dolgokért. Azt javasolnám, hogy az éjszaka hátra lévő részében vetítsünk filmeket. Úgy is tartalékoltunk eddig tekercseket, hogy minél tovább kitartsanak. Most mire várjunk? Lesz-e még valaki, hogy megnézze őket? Azt mondom, nézzük őket, amíg még tudjuk. Így legalább teszünk valami épületest ahelyett, hogy egymást bámulnánk. Egész jó ötlet. Én a magam részéről hajlandó vagyok bármit megtenni, hogy változtassak a helyzeten. A hangot pedig jól erősítsétek fel, hát, ha így ki tudjuk rekeszteni a himnuszokat, javasolta lerk. De semmi esetre, semmi esetre se oltsuk le az összes lámpát, fűzte hozzá Norris csendesen. Már pedig a lámpákat el fogjuk oltani. Szállt szembe vele, Mekrédi. Levetítjük az összes rajzfilmet, amink csak van. Ugye nem bánjátok, ha végignézzük a jó kis régi rajzfilmeket? Jaj, de jó, jaj, de jó. Most jön a móka meg a kacagás? Pont ehhez van hangulatom. Megrédi megfordult, hogy megnézze magának a fickót, egy nyurga férfit, aki a Caldwell névre hallgatott. Caldwell komótosan tömkötte pipáját, szeme gúnyorosan mcrady villant. A bronzszobor szerű óriás nem tudta megállni. Nevetésben tört ki. Oké, okay, bárókám, te győztél! Talán nem igazán megfelelő a hangulat popejhez és a trükkös kiskacsákhoz, de ez is jobba semminél. Játszunk inkább országvárost, javasolta Caldwell. Van, aki Guggenheimnek hívja. Meg kell vonalazni egy papírlapot és olyasmi fejléceket készíteni, mint például állatok, ismeritek nem. Ezután pedig e vagy I, vagy bármilyen más betűvel kezdődő állatneveket kell kitalálni. Azt hiszem erre a játékra most sokkal inkább szükségünk van, mint a filmvetítésre. Talán akad is valakinél ceruza, hogy vonalat tudjon húzni. Például az E, mint emberek, és az I, mint idegen élő lények közé. McRady éppen azon van, hogy találjon egy ilyen ceruzát. Válaszolt békésen fomból. Csak hogy nekünk van egy harmadik fajta állatunk is, annak a neve pedig esszel kezdődik. Szörnyen őrült emberek! Erre gondolsz, ugye? Coldwell lassan felállt. Gyerünk, Clark! Segítek elpakolni az edényeket, hogy minél előbb elkezdhessük a mi kis műsorunkat. Dutton, Berkeley és Benning, akiket a vetítő és a hangosító berendezések felállításával bíztak meg, némán tevékenykedtek, míg a többiek rendet raktak, és megszabadultak az összes szennyes edénytől, lábastól. Mekrédi lassan áttém fergett Fonvól mellé, s leült az ágyára. Azon gondolkoztam Fon, kezdte savanyú képpel, hogy vajon közöljem-e a többiekkel az elképzeléseimet előre, vagy ne. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy az idegen lények, ahogy Caldwell nevezte őket, olvasni tudnak a gondolatokban. Pedig van egy ötletem, ami talán beválna, de túlzottan bizonytalan ahhoz, hogy bárkit is megzavarjak vele. Te csak törődj a vetítéssel, addig én megpróbálok rájönni a dolog logikájára. S ha megengeded, elfoglalom az ágyadat. Fomvol rápillantott és egyetértően bólintott. A vászon ugyan innen is látható volt, de sem a képek, sem a hang nem zavarta annyira a tűnődésben. Talán jobb lenne, ha mégis elmondanád, mit tervezel. Ahogy a dolgok állnak, csak az idegenek tudják, mit tervezel. Elképzelhető, hogy te is ilyen idegen lényé válsz, mielőtt akcióba léphetnél. Az egész nem fog sok időt igénybe venni, ha a helyes következtetéseket fogom levonni, de nem akarok még egy téves vagy bizonytalan tesztet végigcsinálni. Jobb lenne, ha cooper a felettem lévő ágyban helyeznénk el, úgy látom ő sem fogja követni a vetítést. Biccentet mekrédi, Cooper halkanhortyogó alakja felé. Geri is segített nekik felemelni és odébb vinni a doktort. Megrédi hátradőlt az ágyon, s a koncentrálástól szinte transzba esett, ahogy megpróbálta kikalkulálni az esélyeket, a lehetséges módszereket és cselekedeteket. Tudat alatt azt is látta, hogy a képek mozognak a vásznon és hogy társai némán szétszóródnak a szobában. A lámpákat ugyan eloltották, de a vetítővászon megvilágított felülete elég fényt vert vissza ahhoz, hogy látni lehessen. Az emberek szeme sejtelmesen csillogott ebben a megvilágításban, ahogy nyugtalanul ide-oda nézegettek. Kinör még mindig kiabált és imádkozott, hangja érdes, aláfestésül szolgált a mechanikus zörejekhez, Dáton továbbfokozta a hangerőt. Már olyan régóta hallották a hangokat, hogy először Mekrédinek is csak azt tűnt fel, hogy valami hiányzik. Fekhelyén, amely a folyosóra vezető kiárat mellett helyezkedett el, tisztán kivehette Kinner kiáltozását a vetítésen járó zajok ellenére is. Most döbben csak rá, hogy Kinner egy ideje nem ordít. – Dáton, vedd le a hangot! – förmett a technikusra Mekrédi, miközben felült. A képek egy percig még tovább peregtek, hangtalanul és hiába valóan, a hirtelen beállt csendben. A felszínen feltámadt torkán panaszos hangokat préselt ki a csőből. Kiner elhallgatott! – mondta McRady. – Az Isten szerelmére! Kapcsoljuk vissza a hangot, lehet, hogy csak azért hagyta abba, hogy egy kicsit hallgatni akarta. – csattant fel Norris. McCready felemelkedett és a folyosó felé irányította a lépteit. Berkeley és ugyancsak elhagyta a helyét és utána loholt. A filmképei Berkeley szürkeruhájának hátán eltorzultak, furcsa dudorok keletkeztek rajtuk, amint a férfia még mindig működő vetítőfénysugarán áthaladt. Dáton felkapcsolta a lámpákat, a képek eltűntek. Norris megállt az ajtóban, ahogy arra megrédi felkérte. Geri az ajtóhoz legközelebb eső ágyra ült, s ezzel arra késztette Clarkot, hogy odébb húzódjon. A többiek nagy részt korábbi helyükön maradtak. Csupán conan sétált egyenletes tempóban fel s alá. Ha még egy percig ezt csinálod, azt hiszem, nélküled leszünk kénytelenek leélni további napjainkat, akár ember vagy akár nem. Abba hagynád tehát ezt a hülye járkálást? Elnézést. A fizikus gyorsan leült egy ágyra, s a továbbiakban elmerülten nézegette Majd Majdnem öt perc telt el, míg Mekrédi ismét megjelent az ajtóban, bár inkább öt évszázadnak rém lett. Mintha eddig nem lett volna elég okunk a gyászra, közölte. Valaki megpróbált ezen segíteni. Kinnernek ugyanis egy kis áll ki a torkából, ezért hagyta abba az éneklést. De hát már nem csak idegen lények és őrültek, hanem gyilkosok is akadnak közöttünk. Van még valami jó kis kifejezés, amit fel lehetne használni a játékot hoz, Caldwell? Ha van, nem sokára biztos lesz vele dolgunk. Kilenc Tehát kiszökött Blair? kérdezte valaki. Blair nem tud kiszökni, ha csak nem repülve. Ha valaki kételkedne benne, honnan jött a jótékony segítség, ez itt minden kétséget eloszlat majd. Fomvol egy hozzávetőleg 30 cm-es kés tartott kezében. A kisnyele nyele félig meg volt égve, a kájhából származó jellegzetes szénpor fette. Clark mereven bámult rá. Én dolgoztam vele délután, de elfelejtkeztem róla, és a kályha tetején hagytam. Fomvol bólintott. Megszagoltam, éreztem, hogy a konyhába való. Kíváncsi vagyok, kezdte Benning óvatosan körülkémlelve. Hány szörnyetek van már közöttünk? Ha valaki ki tudott innen surranni, elmenni a vetítő mögött a kájháig, majd végig a folyosón kinőrig és vissza, mivel visszajött, ugye? Igen, szóval, ha valaki a társaságból mindezt meg tudja tenni, anélkül, hogy... Igen, talán tényleg egy szörnyetek tette, erősítette Gerri. Fennáll a lehetősége. A szörnyeteg, ahogy arra Norris ma már felhívta a figyelmünket, már csak velünk tud egyé válni. Kérdem én, miért csökkenteni saját kezüleg a készleteit? Mutatott rá a problémára fomból. Nem csupán egyszerű gyilkossal, hanem egy tetű alakkal van dolgunk. Általában az ilyeneket úgy hívják, hogy embertelen gyilkos, de nekünk most valahogy különbséget kell tennünk. Tehát vannak embertelen gyilkosaink, és emberiek is. Legalábbis egy. Szerintem megint egyel kevesebb ember van közöttünk, állapította meg Norris. Talán már ki is billent a szörnyetegek javára a mérlegnyelve. Ne foglalkozz ezzel, sóhajtott McRady, majd Berkeleyhez fordult. Ved magadhoz az elektromos felszereléseket, és gyere velem! Meg kell róla bizonyosodjak! Berkeley már is elindult az elektromos vasvilláért, míg McRady és Folvon visszatért Kinnerhöz. Berkeley fél perc múlva csatlakozott hozzájuk. Az odavezető folyosó, ahogy majd mindegyik a tábor területén, kanyargós volt, s mivel Norris még mindig az ajtóban állt, nem tudtak kimenni, de minnyájan hallották, bár elég távolról, mekrédi váratlan kiáltását. Egy pillanattal később kegyetlen, fújó, csattogó hangok hallatszottak. Bár, bár! A különös nyávogásszerű sikítás elhalt, mielőtt a különben gyors mozgású Norris elérte volna a kanyarulatot. Kinör, vagy inkább aki valaha kinör volt, összeszabdalva feküdt a padlón. A meteorológus a falnak támaszkodva állt, a kisről, amit kezében tartott, csöpögött a vér. Fonvól bizonytalanul mocorgott a földön, összekuporogva nyögdécselt, s kezével félig öntudatlanul az állát dörzsögette. Berkeley elkínzottan dőlt a kezében tartott fegyverre, és ütemesen döfkötte a hegyét a földbe. Kinnör karján furcsa pikelyhez hasonló szörnőt, s maga a hús is elváltozott. Az ujjak megrövidültek, a kézfej kerekké vált, s a körmök helyén 5 cm centiméternél is hosszabb, vöröslő kinövések égtelenkedtek, ezek csakis acélkemény, borotva éles karmok lehettek. Megrédi felemelte a fejét, a kezében lévő késre nézett, azután gyorsan eldobta. Bárki is tette, most már nyugodtan bevallhatja a gyilkosságot. Embertelen gyilkos volt, már amennyiben nem emberi lény gyilkolt meg. Esküszöm mindenre, ami szent, hogy Kinör élettelenül feküdt a padlón, amikor megérkeztünk, de abban a pillanatban, hogy rájött, áramot akarunk vezetni belé, átalakult. A csendet végül Noris törte meg. Uram, atyám! ezek aztán tudnak színészkedni. Ma az Istenit. Órákon át ült itt és könyörgött egy Istenhez, akit tulajdonképpen gyűlölt. Mindenféle himnuszokat kiabált reket hangon, egy olyan vallás himnuszait, amit személy szerint nem is ismert. Ráadásul majdnem megőrített minket a szüntelen bömbölésével. Szójon már, bárki is tette. Nem tudhatta, de szívességet tett az egész tábornak. Én meg őrülten szeretném tudni, hogy a pokolba sikerült kijutnia a szobából anélkül, hogy bárki észrevette volna. Ez talán segíthet megvédeni magunkat. Az az üvöltés, az az éneklés, míg az erősítő sem tudta elnyomni azt a hangot, borzongott McClark. Szörnyeteg volt. Na persze. Világosodott meg hirtelen fomból számára a helyzet. Te ültél legközelebb az ajtóhoz, ugye? Ráadásul már szinte a vetítővászon mögött. Clark némán bólintott. Most, most végre csönd van, és kinőr halott. Megrédi vagyis semmire sem jó a tested. Meghalt, akár ember, akár szörnyeteg volt. Megrédi erre irónikusan kuncogott. Fiúk, Hadd mutassam be nektek Clarkot, az egyetlen élő akiről biztosan tudjuk, hogy ember. Íme Clark, aki azzal próbálja bizonyítani emberi mi voltát, hogy gyilkosságot követel. De nem sikerül neki. Megkérhetném a többieket, hogy tartózkodjanak az efféle demonstrációktól. Azt hiszem, akad más módszer is. Még egy teszt, vetette oda viccesen konant, de a mosoly gyorsan lehervadt az ajkáról. Azt hiszem, ez is csak amolyan, ahogy tetszik eredményt hosszat. Ezúttal nem, mondta rédi komolyan. Jól játok ki a szemeteket, és legyetek óvatosak. Gyertek velem a főépületbe. Berkeley, te hozd magaddal az elektromos felszereléseket. Valaki, mondjuk Daton, menjen vele, és győződjön meg róla, hogy tényleg megteszi. Mindenki tartsa a szemmel állandóan a szomszédját, mert akárhonnan is jöttek ezek a szörnyetegek, van valami a birtokomban, ami árthat nekik, és ezt ők is tudják, úgyhogy veszélyessé fognak válni. A csoportban azonnal szétáradt a feszültség. Mindent megsemmisítő gyűlölet lett úrá az embereken, árgus szemekkel vizslatták egymás mozdulatait. A kérdés élesebben vetődött fel mindenkiben, mint valaha. Vajon embere ez az ember itt mellettem, vagy csak egy átváltozott szörnyeteg? Mi ez az eljárás? Kérdezte Gerry, amikor ismét a főépületben álltak. És főként milyen soká tart? Még én sem tudom pontosan, válaszolta McRady, s hangja remegett a dühött elszántságtól. De azt tudom, hogy befog válni, e felől semmi kétségem sincs, ugyanis az egész nem rajtunk, hanem ellenfelünk alapvető tulajdonságain alapszik. Erről kinörgyőzött meg teljesen. Szilárdan rendíthetetlenül állt az ajtóban, végre ismét teljesen magabiztosnak látszott. Ez itt, mondta Berkeley, s a fanyelű két elektromos vezetékkel ellátott fegyverre mutatott. Feltétlenül szükséges lesz a dologhoz. Majd én kezelem. Az áramfejlesztő működik? Duton aprót bicentett. A gáztartájuk csordultig teltek, a fejlesztő kész áll. Még a vetítéshez beállítottunk rajta mindent fonvollal, és többször is nagyon alaposan ellenőriztük az egészet. Bármi, ami megérinti a vezetékeket, meghal, biztosította a jelenlevőket. Erről én kezeskedem. Cooper mozgolódni kezdett az ágyban, és ügyetlenül megdörzsölte a szemét. Lassan felült, s az álmoktól, a kábítószertől, s az általa kiváltott lidérsz nyomás hangulatától elhomályosult szemeivel nagyot pislantott. – Geri! – motyogta. – Geri, figyelj rám! Önzők! A pokolból jönnek, és pokolian önzők! Úgy értem, hogyan is? Mit is akartam mondani? Visszahanyatlott az ágyra, és békésen hortyogni kezdett. Mekradi elgondolkozva nézett rá. Hamarosan úgy is megtudjuk. De azt hiszem, arra gondoltál, hogy a lény önző, talán félálomban vagy álmodban jutott eszedbe, nem nagyon akarok arra gondolni, hogy milyen álmaid lehetnek, de ez a kifejezés szerintem találó. Az önző a helyes szó. Egyszerűen annak kell lenniük. A szobában álló emberekhez fordult, akik feszülten, némán, kutató szemekkel meredtek egymásra. Önzőek, és ahogy azt a doki is mondta, minden darabjuk teljes egész. Minden egyes részük magában is életképes, önálló lény, ez és még egy tény mindent megmagyaráz. A vérben nincs semmi misztikus, ugyanolyan normális szövet, mint az izmok vagy a máj, csak hogy nincs olyan sok kötőanyag benne, mint amazokban, pedig több millió, sőt, billió sejtből áll. McRady elmosolyodott a szakálla alatt. Ez a magyarázat eléggé kielégítő. Meg vagyok győződve róla, hogy mi emberek még mindig többen vagyunk, náluk, akik azonban szintén itt állnak. Csak hogy mi rendelkezünk valamivel, amivel a másik fajtához tartozók bizonyíthatóan nem. Egy velünk született, nem utánozható hajlammal, a bennünk lobogó tűzzel. Küzdeni fogunk. Küzdeni, mégpedig olyan elszántan, hogy bárhogy is próbálnátok azt leutánozni, sohasem sikerülne. Mi vagyunk az emberek? Mi vagyunk az igaziak? Ti csak úcska utánzatok vagytok, az utolsó porcikátokig hamisak. Oké, most kezdetét veszi a leszámolás. Ti tudjátok ezt, mivel gondolatolvasók vagytok, s így el tudtok lopni ötleteket az agyamból. Ez nem érdem. Ilyenek vagytok is kész. De aki itt áll... Hagyjuk most ezt a fenébe. A vér szövet. Mindenki vérzik, ha megvágják, és ha nem, a mennyekre mondom, hamisítvány. Átszázott szörnyeteg a pokolból. Ha pedig véreznek, akkor az a vér a testüktől elkülönülve is önálló életet él. Új személyiség válik belőle, ahogy az eredeti példányról levágott legkisebb darabból. – Fölfogtad, Fonwall? Tudod már, mit kell tennünk? – Börtli. Fonwall talányosan felnevetett. – A vér. A vér nem fog engedelmeskedni. Ugyanis új személyiség és ösztönösen meg akarja majd védeni az életét, ahogy azt az eredeti példány, amelyikből lecsapolták, tette volna. A vér élni fog és, hogy úgy mondjam, meg fog próbálni elmászni a forró tű elől. Megrédi felemelte az asztalról a szikét. A szekrényből egész halom kémcsövet, egy kis alkoholos lámpát s egy üvegcsőbe helyezett platinium darabot vett elő. Ajka körül elégedett mosoly derengett. Egy pillanatra feltekintett a körülötte állókra. Berkeley és Daton épp feléje közeledtek, s az elektromos fegyver is készen állt már. Daton, kezdte McRady. Menj vissza egy pillanatra a kapcsolóhoz, amiről a fegyver majd működik, és bizonyos, meg róla, hogy semmi sem szakíthatja meg a kettő között az összeköttetést. Dato'n elindult. Azt hiszem, Fonvol, ebben az esetben teleszel az első kísérleti alany. Fonvol sápattan lépett előre. Megrédi kényes pontossággal vágott meg egy vénát a csuklóján. Fonvol enyhén megremegett, de azután keményen tartotta magát, míg a néhány köbcentiméternyi vér összegyűlt a kémcső alján. Mekrédi visszahelyezte az üvegcsét a tartóba, adott Fonvolnak egy kis timsót és a jódos üvegre mutatott. Fonvol azonban meg sem mozdult, csak nézte, ahogy Mekrédi az alkoholos lámpalángjában, megmelegíti a platínium darabot, s végül a kémcsőbe dugja. A folyadék halkan sisterget. A tesztet ötször is megismételték. Ember! Sóhajtott mekrédi, és felegyenesedett. Bár tényleges bizonyíték az elképzelés helyességéről nincs. Én reménykedem. Igen, reménykedem. Azért még senki se bízza el magát. Kétségtelen, hogy van egy pár nem túl szívesen látott lény közöttünk. Fonvol! Felváltanád Berkeley-t a kapcsolónál? Köszönöm. Oké, okay, Berkeley. Csak annyit mondhatok, hogy remélem te is velünk vagy. Kedvellek, tudod? Börklé bizonytalanul mosolygott, azután ő is megremegett a szike borotva éles pengéje alatt. Nem sokára immár bőszen vigyorogva ismét átvette a fegyvert. Samuel Dutton következik. Börklé. A feszültség ebben a pillanatban megszűnt. Bármilyen pokoli tulajdonságokkal rendelkeztek is a szörnyetegek, Ebben a percben az emberek nagyon illettek hozzájuk. Börklének arra sem volt lehetősége, hogy megmozdítsa a fegyvert, egy csapat férfi már le is csapott a lényre, mely korábban daton volt. A teremtmény nyávogott, küzdött s megpróbált karmokat növeszteni, de pillanatok alatt ezer darabra tépték. A műveletet kések, fegyverek nélkül egy csoport válogatott férfi puszta izomerejével hajtották végre. Végül lassan felálltak, s bár szemeik izzottak, mozdulataik nagyon nyugodtak voltak. Ajkuk vonaglása árulkodott csupán a bennük dúló indulatokról. Börtlé fegyverrel a kezében megközelítette a helyszínt. Először minden izzott, azután bűzlött. Az égető sav, amit fomvól minden egyes vércsepre öntött, köhögésre ingerlő füstöt bocsátott ki. Megrédi égő, viszkető szemekkel elfintorodott. Talán alábecsültem fajtán képességeit, amikor azt állítottam, hogy egy ember szemében soha nem látható olyan kegyetlen és vérszomjas kifejezés, mint az izéében. Bár lenne rá lehetőség, hogy stílszerűbben rendezzük a számlát. Például forró olajjal vagy lassú sütögetéssel a tűzhelyen. Ha arra gondolok, milyen remek pasas volt daton, de ne törődjünk most ezzel. Az elméletemet megerősítette valaki, aki, nos, aki tudta, hogy helytálló. Von Wolle és és minden esetre tiszták. Azt hiszem, most én is megpróbálom megmutatni, amit úgy is tudok. Vagyis, hogy ember volnék. tömény töményalkohollal és tűzzel megtisztította a szikét. Szakértő módon saját csuklóját is megvágta. Húsz másodperccel később felnézett az asztalról a várakozó társakra. Most már több mosolyt, még pedig barátságos mosolyt, de azon kívül valami mást is látott a szemekben. Konantnak, nevetett halkan. – Igaza volt. Talán megspórolhatunk egy kis időt. Konant ide jönnél? Berkeley ismét túl bizonyult. Egyre több vigyor, egyre kevesebb feszültség volt a szobában, mire Berkeley és Von Wall befejezték munkájukat. Geri mély keserűséggel telített hangon beszélt. Konant volt az egyik legkiválóbb közöttünk, és öt perccel ezelőtt még megesküdtem volna rá, hogy ember. Ezek az átkozott lények sokkal különbek, egyszerű utánzatoknál. Megborzongott és visszajült a helyére. Harminc másodperccel később Gerivére húzódott vissza a forró dara belől, Megpróbált elmenekülni a kímcsőből. Küzdelme épp oly kétségbe esett volt, mint az immár nagyon is vadálatszerű, szemű lényé, aki valaha geri volt, és aki most csápattan és izzadva próbálta kicselezni a villás fegyvert, melyel börklék közelített feléje. A kémcsőben a vérlény magas, vékony hangon sikoltozott, miközben mekrédi a kájha izzó szenére öntötte. TÍZ ez volt az utolsó. Nézett le az ágyról Cooper doki karikás, szomorú szemekkel. Tizennégy közülünk. Megrédi bólintott. Bizonyos értelemben, bár megtudtuk volna akadályozni a terjedésüket, akkor az eltűntek most is közöttünk lennének. Gerry, Conant, Dutton, Clark. Hová viszik azokat? Viccentett Cooper a hordágy felé. Amit Berkeley és Norris éppen kifelé cipelt. Ki? Ki a jégre, 15 poszdorjává zúzott faláda, és 500 kiló szénközi, amihez nem sokára még 50 liter kerozin is kerül. Minden egyes kiontott vércsepre és széttépet darabra savadzúdítunk. Azt tervezzük, hogy az egészet elégetjük. Jó tervnek tűnik, bólintott Cooper fáradtan. Kíváncsi vagyok, – Azt hiszem, nem említettétek, hogy vajon blőr, megrédi felkiáltott. – Róla megfeledkeztünk! Annyi mindennel kellett törődnünk. Mit gondolsz, meg lehet majd gyógyítani? – Hát, amennyiben – kezdte Cooper, aztán jelentőség teljesen elnémult. Megrédi másodszor is felkiáltott. – Persze, attól, hogy mi őrültnek látjuk, még lehet ő is másféle. Skinner is másolat volt, mégis hisztérikusan imádkozott. Fomvolhoz fordult. Kell tennünk egy kis kitérőt Blair kunyhójához. Fomvol dühösen nézett fel, s az emlékek hatása alatt pár pillanatig aggódni látszott. Majd felállt és megjegyezte. Jobb, ha Berkeley megy veled. Ő szerelte fel a reteszeket, s talán rájön, hogyan lehet anélkül bejutni, hogy halára rémítsük Blört. Háromnegyed óra, mínusz harminc fokos hidegben, miközben a levegő vadulörvény lett a fejük felett. A csillagok fénye már majdnem tizenkét órája látszott, ragyogásuk úgy verődött vissza a havon, mintha fehér kristályszerű homok csikordult volna a síta alatt. Az óránként 20 km kilométeres sebességgel vágtató szél apró hullámokba rendezte a pelyheket. Háromnegyed órába telt, míg elérték a hó kunyhót. A kémény nem füstölt. A férfiak sietősebbre vették a tempót. – Blair! Blair! – kiabált Berkeley, pedig még több mint száz méterre jártak a kunyhótól. – Blair! – Pofabe! – mondta csendben mekrédi, És siess, talán éppen magányos kirándulást kezd valahová. Ha utána kell mennünk, nincsenek repülőink, és a traktorok is lerobbantak. Vajon van egy szörnyetegnek olyan kitartása, mint egy embernek? Még egy törött láb is legfeljebb egy percre állíthatná meg, mutatott rá McCready. Berkeley egyik pillanatról a másikra levegőért kezdett kapkodni, és a magasba mutatott. A csillag fényes égen egy madár alakja tűnt fel, Leírhatatlan nyugalommal, méltósággal körbe-körbe repkedett. Nagy fehér szárnyait finoman meglebegtette, és néma kíváncsisággal elsiklott felettük. – Albatrosz! – mondta Berkeley. – Idén az első és éppen a szárazföld belsője felé tart. Ha a szörnyeteg véletlenül szabadon van, Norris lehajolt és sietősen szaggatni nyitogatni kezdte nehéz szélzsekiét, Kiegyenesedett, kabátja szárnyai szétnyíltak. Kezében félelmetes, fémesen kéklő fegyver tartott, mely az Antarktisz fehér sivatagában már-már már kihívásnak rém lett. A madár a levegőben rekedten felvíjogott, őrülten csapkodott, miközben szárnyai végéből tucatnyitól hullott alá. Noris ismét tüzelt. A madár most már gyorsabban repült, Szinte egyenes vonalban visszafele indult, aztán ismét víjogott egyet, elhullajtott még néhány tollat, végül verdeső szárnyakkal eltűnt egy jéghegy pereme mögött. Noris a többiek után sietett. Ez sem fog visszajönni többé, pihegte. Börkli azonban csendre intette, és előre mutatott. A kunyhó ajtajának repedésein furcsán erős kékfény szivárgott ki. Belülről nagyon mély és halk mormogás hallatszott, valamint szerszámok csörgése és zörgése, a neszek lázas igyekezetről árulkodtak. Megrédi elsápadt. Isten segítsen nekünk, ha ez most itt! Ezután megragadta börtli vállát, s az ajtót tartó kábelekre mutatva, Újaival vágó mozdulatokat tett. Berkeley előhúzta zsebéből a drótvágót, és hangtalanul az ajtóhoz lépett. Az Antarktisz végtelen csendjében az elvágott drótok pattanása és rezgése elvisehetetlen lármának tűnt. Ezeket a hangokat csupán a kunyhó belsejéből jövő különös, halk mormogás, és a szerszámok csörgése-zörgése nyomta el valamelyest. Mekrédi bekukucskált az ajtó egyik repedésén. Légzése felgyorsult, ujjait keményen börklivállába mélyeztette, majd visszahátrált. – Az ott már nem lőr, magyarázta csendesen. – Az ágyon térdel, illetve valamin, valamin, ami lefölmozog. Bármi is az úgy néz ki, mint egy hátizsák, csak éppen lefölmozog. – Akkor betörünk minnyájan egyszerre! Súgta Berkeley. Illetve nem. Norris, te maradj hátra, és helyezt készen be a szeredet. Talán nála is akad fegyver. Berkeleynek és Mekrédinek együttesen sikerült betörnie az ajtót. A deszkának támasztott ágy őrülten csikorgott, aztán aprófává repedezett. Az ajtó lezuhant a törött zsanérokról, s erre a sorsra jutott az összetákolt ajtófélfa is. Mint két gumilabda, úgy pattant fel az űrből jött lény, s négy csápszerű karja közül az egyik támadó kígyóként csapódott előre. újú kezében ragyogó fémből készült hüvelyknyi cső csillogott, amit támadásra készen a magasba lendített. Vonássá keskenyedett ajkai gyűlölködő fintorba torzultak, vörös szemei némán izzottak. A beállt csendben hatalmas dörrent Norris revolvere. A gyűlölettől eltorzult arc fájdalmában megrándult, az előre nyújtott csáp visszahúzódott. A lénykezében tartott ezüstös tárgy szétroncsolt fémmé vált, magából a kézből nem maradt más, mint zöldes-sárga váladékot szivárogtató szétroncsolt hústömeg. A revolver még háromszor szólalt meg. A három szemhelyén sötét lyukak tátongtak már, mire Noris a kiürült, haszna vehetetlen fegyvert a fenevad képébe vágta. Az izé kimondhatatlan gyűlölettel üvöltött, miközben vonagló csápokkal vad szemeit dörzsölgette. Egy percig a padlón csúszott, mászott, tekergett, félelmetes csápjaival kikicsapott. Azután támolyogva ismét felállt, Vak rettenetes gyűlölet sütött. A szétroncsolt hús nagy darabokban vált leróla. Börkli megtántorodott, majd jégcsákánynyal a kezében előre vetette magát. A nehéz acélfej laposabb fele a fenevat koponyáján csattant. Az elpusztíthatatlan szörnyeteg ismét a földre bukott. A csápok előre lendültek. Börkli hirtelen, élő, kékes kötelék szorításában vonaglott, ahogy azonban oda kapott, szerte foszlott az egész, nem hagyva maga után mást, csak egy a kézfejébe égetett fehér csígot. Rémülten tépte le magáról az anyagot, s kezét olyan magasra tartotta, ahol azt már nem lehetett elérni. A megvakított lény megérezte, s nyomban szaggatni kezdte vízhatlan orkán kabátját, a húst kereste az eleve húst, amit áttalakíthat. A nagy gázfákja, amit Mekrédi cipelt idáig fenyegetően felmordult, már-már emberi hördülés tört elő a csövén. Azután, mintha gurgulázva felnevetett volna, majd kékesfehér másfél méteres lángot lövelt. A fenevad elbődült, csápjai vadul vonaglottak a gázfákja fényében, ahogy vakon botorkált ide-oda. Végül megfordult... Ismét a padlón csúszott, mászott, sikitozott, zavarodottan próbált odébb bicegni, de Mekrédi folyamatosan az arcára irányozta a fákját, a vakszemek így használhatatlanok maradtak. A lény eszelősen vonaglott és vonyított. Az egyik csáp veszélyes karommá alakult, de hamar el is hamvadt a lángokban. Mekrédi tervszerűen, kiméletlenül harcolt az iszonyattal. Az izé tehetetlenül zavarodottan vonult vissza a duhogó fákja és a csapkodó nyaldosó lányelvek elől. Ahogy a jég megérintette, embertelen gyűlölettel üvölteni kezdett, s egy percre úgy tűnt, inkább megpróbál ellenállni a fákjának. A perzselő lángok elől azonban mégis visszahőkölt, s az égett hús bűze mindent elárasztott. Reménytelenül hátrált, Egyre beljebb és beljebb az Antarktisz hómezőire. Csípős szél söpört végig a tájon, a fákja lángja fellobbant, majd kialudt, s csak olajszagú bűzlő füstöt hagyott maga után. Megrédi némán sétált vissza a kunyhóhoz, az ajtóban futott össze Berkeleyvel. Akkor hát nincs több? – kérdezte a hatalmas termetű meteorológus. Berkeley megrázta a fejét. Nincs, ha csak nem osztódott. Kisebb dolga is nagyobb volt annál, biztosította McRady. Amikor ott hagytam, egy halomizzó szén maradt belőle, semmi más. Ilyen állapotban mit tehetett volna? Norris felnevetett. Nagyon bölcsen jártunk el, mondhatom. Elektromágneseket zúzunk, hogy ne működjenek a repülők, kitépjük a fűtőcsöveket a gőztraktorokból, s közben egy egész hétre egyedül hagyjuk a dögöt egy kunyhóban. Egyedül, hogy háborítatlanul dolgozhasson. Mekrédi óvatosan körülnézett a helyiségben. A levegő a nyitott ajtó ellenére is forró volt, párás. A szoba távolabbi végében az asztalon dróttekercsekből, apró mágnesekből, katód és csövekből készített tárgyát. A közepén jókor a kő nyugodott. A fény, amely az egész helyiséget betöltötte, ennek a tömnek a szívéből áradt, s bármely izzó szál erősebb volt. A halk zümmögés is innen származott. Az egyik oldala mellett kristályüveg szerkezet állt, mely finom pontos munkáról tanúskodott, valamint néhány fém tányér, s az egészet furcsa ragyugás öveszte. Mi ez? lépett közelebb megrédi majd a nyomozás kideríti, morgott Norris. De azt hiszem, én is meg tudom mondani. Atomenergia. Az a baloldali olyan kedves kis szerkezet, amely egymagában képes véghez vinni, amit mi emberek csak egy száz tonnás részecskegyorsítóval vagy hasonlóval tudnánk megtenni. Ez választja el a neutronokat a nehéz víztől, amit a környező jégből nyert. Honnan szerezhette? Hát persze. Egyeféle szörnyeteget nem lehet be- vagy kizárni. Biztos bejutott a műszer raktárba. maga elé bámult. Úristen, milyen fejlet lehetett ez a fajta! Ez a ragyogás egyszerű energiakisugárzás. A neutronok bármilyen anyagon képesek áthatolni, s neki neutronkészletekre volt szüksége. Ugyanis, ha a neutronokat szilíciummal, kalciummal, vagy bármi mással ütköztetjük, Atomenergia szabadul fel. Ez a tárgy egy atomerőmű. Mekrédi előhúzott a kabátjából egy hőmérőt. Plusz 50 fok, pedig az ajtó nyitva van. Eddig a ruháink bizonyos fokig felfogták a meleget, de most már izzadok. Norris bólintott. Maga a fény hideg, de a tekercseken keresztül elég hőt ad le ahhoz, hogy felmelegítse a szobát. Az állatnak a világon mindenfelett hatalma volt. Ezt a helyet is melegi és kellemessé tudta varázsolni, már ahogy az ő fajtája a meleget és a kényelmet elképzelte. Megfigyelted a fény színét? Mekrédi bólintott. A választ a csillagokon túl kell keresnünk. Onnét jöttek ők egy forróbb, kékebb napkörül keringő bolygóról. Mekrédi kitekintett az ajtón a füstbe burkolódzott útra, mely ide-oda kanyargott a hóesésben. Többen már úgysem jönnek, mert ő véletlen, hogy itt szálltak le, s már annak is húsz millió éve. Vajon mit akarhatott ezzel? Biccent a szerkezet felé. Börkli felnevetett. Megfigyelted, hogy mind dolgozott, éppen amikor bejöttünk? Nézd csak! Mutatott a kunyhó mennyezete felé. A szerkezet, mint egy hátizsák, bőrövekkel és ruhadarabokkal volt a mennyezethez erősítve. Apró földön túli láng ragyogott a közepén, ami keresztül hatolt a mennyezeten anélkül, hogy megperzselte volna. Berkeley odament, megragadott két fityegő ruhadarabot, nagy erőfeszítéssel lehúzta és magára szíjazta, könnyedén felemelkedett és lassan keresztül libegett a szobán. Antigravitáció, mondta McCready csendesen. Antigravitáció, bólintott Norris is. Azt hittük, hogy a madarak és a repülők nélkül nem tudnak elmenekülni. A madarak nem is jöttek, de ők rendelkeztek rádióalkatrészekkel, üvegdarabokkal és más szerkezetekkel, és egy hét, az egész hét is a rendelkezésükre állt. Amerika csak egy ugrás az atomenergia segítségével gerjesztett, antigravitációs erővel. Végül csak megállítottuk őket. Még fél óra, hiszen már a szíjakat szerelte a szerkezetre, hogy fel tudja venni, és itt maradtunk volna az Antartiszon, hogy lelőjünk mindent, ami él és mozog. Az albatrosz, tűnődött el Mekrédi. Gondolod, hogy mikor már majdnem elkészült? Mikor már halálos fegyver volt a kezében? Nem. Isten segedelmével, aki bizonyára nagyon jól hal minket innen lentről is, no a fél órán múl csupán megmentettük a világunkat és az egész naprendszert, antigravitáció és atomenergia, mert ők egy másik világból jöttek, egy csillagról a csillagokon túról, egy másik világból, ahol kékebb a nap.